Into me. spelar vi in också med recordingsprogram här då. Ja, det går ju väldigt bra det här. Det går ju helt perfekt, det finns ju inga som helst problem. Men det fungerar till 100% precis som det ska göra. Ha, ha, ha. Ja, vi hörde ju fröken nu här förut också då som sa att det var den 21 mars 2015 sa hon det var. 21 mars alltså. 21 mars. 21 mars 2015. Vi vill dubbla inspelningar också här då, ja. Och det går ju väldigt bra det här. Allt fungerar precis som det ska. 21 mars 2015. Ja, och ansvarig utgivare som vanligt Gunnar Andersson här då, ja. Och så spelar vi in också här. Recordingprogram. Då tickar vi klockorna här på både B och C på recordingen. Vi får det hela inspelat. Vi får se. Kanske drar ner. Det var väldigt, vad var det? var högt där, ja. Ja. Nu ska jag väl lite grann på inspelningen där också. Okej. Okay. Nu har vi dubbla inspelningar på det här. Och. Ja. ja. 21 mars. 2015. Det hörde vi fröken ur säga också för hundra år sedan. Ja. Och recordingen har vi på B-datorn och C-datorn. Faktiskt. Ja. Så att jag ser ju att det tekniska ska fungera här då ja. Som det ska. Och lite fördröjning har vi också då som vanligt. Jag spelade just i en uh, Radio Falköping här också manuellt med vår repris från må måndagen. Ja. Jag spelar i en uh, Radio Falköpings reprisprogram här på Screamer på b dator Och sverigekanalen.com har ju passerat också 36 36.000 besökare nu. Det är ju intressant faktiskt. Hjälp till att dela den adressen till fler. Sverigekanalen.com har passerat 36 36.000 besökare och lyssnare nu. Sverigekanalen.com har ju passerat också 36.000. Så hjälp till att dela ut den adressen. Där kan ni ju se jag har lagt upp massa bilder också här. Twitterflödet kan ni ju se där Och 21 mars har vi Det är väl sommartid nästa helg tror jag man ska hålla på chaffs här med massa klockor här Faktiskt Och lite grus ögonen, Men det blev lite vinter också här uppe nämligen Men det börjar ju delvis försvinna redan Men det var väldigt kallt det blev Och massa snö Onsdag 10 grader och sen blir det kallt igen. Så det är väldigt skiftande veder måste jag säga. Jag tvungen att starta upp två stycken. Inspelningsprogram här för vi tappar ju kontakter med serverna varje sekund här så det får ingen kontakt med några server. Nej. Radio Sala har ju webbspelare också nu, faktiskt som fungerar på radiosala.se. Alltså radiosala.se. Ja. Radio -sala jag Fick en ny VHS-stol också här för första gången i mitt liv också på måndag. Nu kom en gubbe från. Hedemora. Det tog sin tid det där men det var blev väldigt fint faktiskt. Byta ut sån här gammal toalett som man har i alla lägenheter man har bott i. Från 70-talet till den senaste modellen. Det kostar över 7000 för en privatperson att köpa och installera egentligen. Men det är en fördel man har som vanlig hyresgäst. Han hade bott i Siggevo också precis som jag faktiskt. Vi ser att det där. Och uh, Voice of Russia har bytt namn också, heter Sputnik Sputnik Korta punkt nu, snedstreck Sputnik Kan du lyssna på Engelska nyheter från Russia Det som hette uh, Voice of Russia förr i tiden uh, Ska vi se, uh, Voice of Russia bytt namn då till Sputnik News vi går in på korta punkt nu, Det är ju sådana pop up råd som kommer där. Radiosektuna, ja. .se. Jag har ju jubileum och där bodde jag i 16 år. Kan ni gå in på radiosektuna.se och sen eh, avdelningen lyssna på oss där? Kan man lyssna på gamla program faktiskt? Då är bara det att de sa att ansvarig förening var ansvarig utgivare och det är inte samma sak som ansvarig utgivare, en förening kan inte vara ansvarig utgivare men det är ju gledande i alla fall att Radio Sala har kommit igång med en webbspelare, att jag har ingen serveradress där det finns en webbspelare Radio Sala finns på TuneIn också jo förresten, jag har lyckats få in kanal 2 på streamfinder.com efter portnumret alltså skulle man skriva -lissum.pls. Så det var två tidigare försök som misslyckades. Man men... kunde gå in på Korta.nu punkt -streamfinder blir det väl. kortanu punkt -streamfinder. Det är alltså kanal 2 som ligger på. Streamfinder.bida.com. Korta punkt nu, S-komradio. har inspelningar från, från Märsta där, över SLs komradio och Uppsala-radioklubb också. Vi dubbla inspelningar här. 21 mars 2015, svärkanalen.com har passerat 36 000 besökare. S-lyssnare, det går dåligt för SL också, man vill få in en miljard. Jag åkte ju redan i Hägersten faktiskt. Kyv åkte på tunnelbanan och sen åkte jag gratis också på alla pendeltåg. Från Märsta och så. Jag satt i före och åkte där på, med sina nycklar. Jag jobbade ju med tågen. Så jag kom in i före hytterna. Sluthyttan, där satt ju ingen. Så att man betala. Och så hade jag sådana här varselvästar på mig också som järnvägen har. Så att jag betalar inte ett öre till Lässel. Just det, korta.nu, streamfinder, har vi kanal 2 som ligger på streamfinder.com Vi finns ju på tune in också, studentraden i Borlänge har ju lagt upp livesändning också dygnet runt, d u -R .nu d de tidigare på Falun närradio med en egen webbradio där på DUR.nu Det är högst skolan i falen. Mm. rätt enkelt också. Skaffa ett konto gratis bland en miljon användare på listen2myradio.com Och om ni inte fattar hur man gör med Winamp på plugin som skickar DSP-signaler till en server så kan ni ju skaffa bootstream. DSP-signaler till en server så kan ni skaffa så bara lägger man in serveradresser och portnummer och grejer och trycker. Och så blinkar det grönt där när man har on-kontakt med servern. Så det är väldigt enkelt att starta en egen webbradio eller en webbstream eller en live stream. Det finns ju på gällarhornet.dk, gällarhornet 1.tk. Spegeladressen är sverigekanalen.dk samt sverigekanalen.com. Och har ju nu passerat 36 000 besökare och lyssnare. Så sprid den adressen. På Twitter finns Sverikanalen, Och när ni besöker de här tre adresserna så kommer ni se flödet från Twitter. Där. Jag har lagt upp en väldig massa bilder faktiskt. En del privata bilder också. Och har nu passerat. 36 36.000 besökare och lyssnare från olika delar av världen. Det är från Afrika och det är från Brasilien. Och, ja. Jo, min syster också, Anna-Lisa, där. I Sydney har 35 grader varmt. Men om ett par månader så är det faktiskt vinter också nere i... Nere i Australien blir det vinter. Men än så länge har de väldigt varmt. Det är 35 grader varmt där nere. Hon har ju då samma mamma som jag. Svensk mamma men hon kan ju inte ett ord svenska. Hon tycker Sverige låter väldigt kallt. Så jag hundrar hur hon skulle trivas här uppe i den svenska vintern. Det skulle nog inte bli så bra. Men 35 grader varmt det är lite väl häftigt. Ja, det tog sin tid i alla fall att få en ny WC-stol där, men det blev en helt ny, splitterny. Jag tror det heter för någonting. Jag såg en firma här i Dalatidningen från uh, Borlänge tror jag det var. Kostar kostade 7000 de här, med montering och grejer. Så det var skönt att få byta ut en gammal krånglande toalettstol från 1970-talet faktiskt. Det kostade alltså runt 7 000 för en privatperson att få en ny vc-stol. Det är första gången i mitt liv. Jag har bott på många platser i Hegersten. Två adresser på Södertäljevägen 146 och sen var det Främlingsvägen 14 som var en evakueringslägenhet. Eftersom man skulle bygga om hela huset där på Södertäljevägen. Och sen var det Almunge också i Uppsala kommun. Och sen var det Släpninggatan i Märsta- och Sigbo i Säter också under några år. Så jag har bott i Uppsala och Hegersten och uppvuxen på Södra Malm. och Säter har jag bott och så. Och Märsta har jag bott i 16 år. Hänger med lite grann vad som händer också nere i. Sigtuna kommun. Eftersom man har bott där i 16 år. Jag får tydligen köra. Manuella inspelningsprogram också här För att få in Riktiga inspelningar Vi kör från C datorn här Efter 17 så ska vi ha med oss Bloggare från Karsta som kallar sig för Karpstrypan Och Det blir på Skype Och vi heter alltså Sverigekanalen på Skype Alla som har Skype kan ringa till Sverigekanalen det går också bra att skicka en vän för frågan men det går väldigt bra att ringa in till Sverigekanalen. Om man har Skype så kan man alltså kontakta Sverigekanalen. Jag har haft en hel del klåda sånt. Det har kommit alltså snö här. Det ligger fortfarande en hel del snö. Men det kommer väl då... Att... Ja, jag vet inte. Onsdag ska det vara 10 grader men sen blir det kallt igen. Kallt är det och snö har kommit. Men jag kan se att den lite grann, den här snön har också, åtminstone delvis, försvunnit eller minskat. Men det, tyvärr ligger det en hel del snö här faktiskt. Och det är inte mycket bättre nere i Stockholm, det är kallt där nere också. Men det var värdigt vad det var. Det kom en massa snö här faktiskt, lite förvånande måste jag ju säga att det är faktiskt... Så att det är väldigt tråkigt faktiskt. Men man får helt enkelt räkna med det här. Att våren tar en liten paus och så kommer vintern tillbaka igen. Jag såg att onsdag bara var 10 grader men innan och efter onsdagen så var det lika kallt igen. Det är bara några få plusgrader. Och min syster i Sydney har ju då Min syster i Sydney har ju då 35 grader varmt Men de har också vinter i Australien Med minusgrader på nätterna Och kanske 8-12 grader I vissa dagar Under vintern där Och det finns väl också höga berg också i Australien med, med snö på Man planerar också vindkraftverk här Utanför det finns en väldigt lång besvärlig slingrande uppförsbacke för att ta sig upp till Grevlingsberget där det står en hög mobilmast med paraboler på och en kortare mobilmast med radiolänkar på och stor parabolantenn. är för Sveriges Radio liknande. Vi har ju bilder och filmer också från Riskebo. Och just i Riskebo, delvis ut med promleden och på de höga bergen så planeras det flera vindkraftverk. Byggstart tidigast 2017. Och det är flera instanser som ska godkänna det här. Vindkraftverken i Riskebo. Jag har kämpat med upp den här långa slingande backen några gånger. Det är nämligen väldigt, väldigt eh, brant backe. Minst sagt. Det går nämligen rakt upp. När man ska cykla nerför så måste man verkligen spänna bromsvargen ordentligt. Det är nämligen en ryskigt kraftig backe. Och det kan gå fullständigt åt helvetet om man kommer upp i för hög fart och, och slirar på gruset eller någon sten och sånt. Och det heter alltså Grevlingsberget. Det kan finnas bever där och även björn och varg. Och så. Jag har lite problem här med server och grejer som... Inte vill fungera som de ska. Det är ändå gratis konton här. Jag får inte att fungera på Rarma Radio här. Med schemalagd inspelning. Det har jag lagt ner. Helt enkelt. Jag vet inte. Jag har tusen saker att tänka på. Så att jag får. Det lyser grönt. Men det vill inte. Nu har jag manuell. Ja, och nu kom det. Kom det igång. Jag vet inte. Man kan inte sitta varje sekund och hålla på att starta om en server här. Det är inte bara en kanal att sköta om. Det är en massa kanaler. Då kan jag inte hålla på med annat än att hålla på starta om server hela dagarna. 24 timmar om dygnet. Va? Det orkar jag inte med helt enkelt. Så att jag är lite borta i skallen måste jag säga här faktiskt. Det tar på krafterna att hålla igång en station på det här viset alltså dygnet runt va. Det, det är verkligen. Man måste hela tiden se till att det finns någonting som kommer ut va. Spellistor och sätta ihop på det här. Det tar på krafterna måste jag säga. Så det var väldigt varje blev vinter här och kallt och, och Snö och lite grann i borta, men det är ju en hel del snö, man det kommer väl då. Att... Men det behövs ju betydligt mer plusgrader också för att den här snön verkligen ska smälta bort. Nästa vecka kommer väl nog blandats och så. Men som sagt, vad det är ju. Jag har ju känt av lite klåda och sånt faktiskt. Men just nu är det mer vinter, och även i Stockholm är det ju betydligt kallare väder. Det måste vara Ala Hassel som har varit en del här faktiskt. Jag får inte schemalagda inspelningen att fungera. Det har blivit avbrutet här. Ja, nu har vi fått igång kanal 2. här. Då försöker jag spela in igen. Men jag har manuell inspelning också nu. Sådana inspelningsprogram som spelar in det som hörs på datorn. För säkerhets skull får jag köra dubbla sådana. Man verkligen få in recordingen så att, det blir, så att man har inspelning på, på det hela här. Nej. Jag vet inte vad det kan vara faktiskt. För att det uh, fungerat väldigt bra här. Finns det finns inget fel på statsnetet heller. Och de här serverna har fungerat mycket mycket bra under mycket lång tid. Det är gratis server alltså på. Listen Men just idag när vi ska sända Eller streama eller vad man säger då Så ska jag hålla på så här Men övrigt Alla andra dagar när man inte sänder då live Då fungerar det perfekt Men när man ska köra så här live Då måste det Krångla Jag vet inte varför De schemalagda inspelningarna Har ju brytits av här Jag var ju tvungen att starta upp Speciellt inspelningsprogram här Som dessutom kör dubbla Jag kan inte sitta dygnet runt Och starta om servrar Och lägger dem i on-off Var femte minut Då får jag inte hålla på med annat Helt enkelt Så att Det har jag inte jag tid och lust med Kan inte sitta jag ska spela in Jerry också här klockan 17 manuellt på Screamer. Efter 17 någonting så ska väl han komma in på skypen här också då. Kim Blomqvist från Emmaboda får återkomma när han hade slutat hosta också. Så just idag då så ska det hålla på att och ingen kontakt med serverna och grejer. Men alla andra dagar när det inte är någon sån här live-körning då fungerar det utan något som helst problem. Helt perfekt fungerar alla kanalerna. Som är gratis-servrar. Vi har ju inte någon betalserver kvar. Men just idag så ska det hålla på att krångla. Och schemalagda inspelningarna har, har brutits av också. Nu har jag kommit igång med kanal 2 igen. Men vi har i alla fall en kanal nu då på streamfinder.com. Det är kanal 2 som ligger där. Om ni går till korta.nus-streamfinder. Och på TuneIn finns vi också med kanal 1 och kanal 4C, fast det står bara 4 egentligen. Samt kanal 5. På TuneIn finns vi alltså på kanal 1, kanal 4 som är kanal 4C och kanal 5. På shoutcast.com kan man skriva in Sverigkanalen. Och då får man upp alla aktiva kanaler. Vänsterknappen så kan man trycka så får man lyssna direkt och kan se spåren också, titlarna uppe till vänster. Högra kan man kopiera och lägga in i en mediaspelare. Öppna URL och så spelas det upp i ditt program för att spela upp musik och sånt in i datorn. Men besök då svärkanalen.com och dela den adressen på Twitter och så vidare och Facebook. Eller på andra forum och liknande. Vi har ett forum också då på korta.nu forum24 och där kan ni tycka till korta.nu forum24 Det är lite jobbigt när det håller på att jävlas med det tekniska när jag försöker att ha tusen saker i huvudet eftersom det inte krånglar några andra dagar Stadsnätet fungerar perfekt och det finns inget krånglig med de här serverna och kanalerna men just idag så måste det hålla på och vara massa konstigheter vi har alltså ett forum på korta punkt nu snedstreck eh, forum 24 jag kan gå in faktiskt vi har här då jag nämnde att Radio Sala ligger ute nu. Faktiskt. Radio .se. Kan man lyssna på. När de har sina program. Och Radio Sikterna.se Jag bodde i Sikterna kommun i 16 år. Eh uh. Radiosiktuna.se Radio Där kan man gå in och lyssna på gamla program I ett programarkiv Men man kan inte höra Radio Siktuna på Över internet live Men jag har däremot skapat en kanal Som jag tänkte köra Första söndagen varje månad Mellan klockan 18-22 Tänkte jag köra ut gamla Eller program från radiosikturnas programarkiv Och den adressen kommer jag lägga ut Som, som inlägg det är då roddysikturna.listentomanradio.com Men det är bara första söndagen varje månad mellan 18 till 22. Det finns mycket man kan göra faktiskt. Ja. Det ska vänta lite grann här. Vi måste tydligen ha inspelningsprogram här varje lördag för att det verkligen ska bli inspelat också ett speciellt här, High Recorder heter det som spelar in allt som hörs på datorn att man verkligen har garanti till 100% på att det verkligen blir inspelat ja, jag upplever lite konstigheter med servrarna här faktiskt, det lyser grönt men det vill inte riktigt fungera så. så använder ju normalt sett Rarma Radio med schemalagda inspelningar nu klockan 17 så ska jag på B-datorn spela in min gamle tekniker där. Han är väldigt skruplig gubben och... Han är inte någon bra programledare och hans röst är bara låter bara som en gammal kärring kan man säga. Och musiken är ju bedrövlig. Det är någon som skickar musik på kassettband. Men han har ju tagit över den gamla sändningstiden som honet hade i Stockholms närradio under 26 år. Vi betalar... Till närrådeföreningen under mars, april, maj, månad. Och sen är vi färdiga med Stockholms närradio. Vi har ett sändningsinstånd men vi har inte någon sändningsverksamhet kvar på Stockholms närradio. Vi har ju Sverigekanalen istället. Och sprid adressen då, sverigekanalen.com. Så ännu fler kan besöka. Och lyssna också. Och ni kan besöka alla avdelningar som finns nu på sverigekanalen.com. Jag har lagt in olika spelare och sånt. På gästboken kan du lyssna på Jure Folk Radio Livestream också nu. Så alla avdelningar går, in, går att gå in på. Och jag är ganska flitig också. Både på bloggarna och på Sverkanalen med att lägga in, äh, göra postningar och göra inlägg och, och så. Jag har tagit bort och lagt till, och uppdaterat och fixat och grejat där. Så att det är mycket arbete med det här faktiskt. Så om ni tycker om Sverigekanalen, att lyssna på och att besöka de här sidorna så skulle det vara väldigt bra om ni kunde hjälpa till med ett bidrag. Det var bra med 100 kronor och så vidare till följande pluskir och ni kan vara helt anonyma också, ni behöver inte uppge någon namn om ni inte vill. Men skicka in ett valfritt ekonomiskt bidrag till följande pluskir så man ska säga två gånger. Information finns då också då på sverikanalen.com eller jällerhornet.com jällerhornet1.com Spegeladress finns på sverikanalen.tk Och speedadresserna till fler på Twitter och så vidare. Tipsa och dela. Plusgördkontot i alla fall 634 252-1 Alltså 634 252-1 Och betalningsmottagare är Gunnar Andersson Det går bra med 100 kronor Eller 150 Eller 200 kronor Eller kanske bara 50 kronor Det kan ni bestämma själva Men skicka in någonting i alla fall Och svärkanalen.com har passerat 36 000 besökare Snedsträck Lyssnare Och det är från olika delar av världen Det är en väldigt massa besökare Jag kan ju se IP-nummer och sånt där Väldig massa statistik kan jag se i alla fall Om fem minuter ska jag börja inspela in våran gamla tekniker här manuellt på Screamer Radio. Jag bjuder på lite musik en stund framåt. Jag kommer tillbaka. Vi kommer ju ha med oss en karpstryper också från, från Värmland här efter 17 på Skype. Kärlek, som vi En gång ibland Men vi gör inte någonting Andra snubblar in Scenen den är din Och en liten stru, Det blir säkert bara kul Du kan glömma texten när du håller tag Du kan tappa slutsen när du är på gång Men just när livet verkar svart dig är en jag kan säga att Stockholms Närradio har fel på webbsändningen för 88 MHz så jag kan inte spela in min gamla tekniker Gerlinbergs program för det går inte att höra 88 överhuvudtaget, självklart inte det är något kaputt där. 35,3 och 101,1 MHz fungerar naturligtvis utmärkt. Men just 88 har något fel. Vi väntar nu på att Karpstrypan ska logga in här. Han kommer medverka här efter klockan 17 här. Han är alltså inte online ännu. Men han kommer att komma in här strax. Ja. Nu händer det här. Jag bort musiken. Nu kommer... Karpstrypan från Karlstad. Man kallar sig för Karpstripan. Bloggaren från Karlstad. Nej. Åh. Åh kan du höra, höra mig, kom? Ja, Hur är Det är lite konstigheter här med mina servrar som jag har i England och sånt. De lägger ner ibland faktiskt, men... Jag vet inte vad det beror på riktigt Du ska hålla på jävlas uh, konstigheter här Ja, och jag har satt och lyssnat på sändningen lite grann innan när du, Så att jag pratade om det då Och det är väl inte så kul när det blir så Det är det jag menar, det, det är ju som du säger liksom, Men det brukar ju vara så att, att uh, ja I det här fallet då Att, att uh, allting funkar som det ska När man inte sänder Men sen när man väl ska sända då Så ja då ska det krånglas Stockholm, Stockholmsnärradio har jag alltså fel på 88 MHz för webbsändningen där Det går inte att höra över internet Det är någonting tekniskt fel där kan jag säga då. Okej, okay, uh, men sverigkanalen.com Funkar va? Nu ska vi se Du Hade ja, har jag fel. hade du besökt den här Konstnären Lars Wilks Föreläsning i Karlstad Ja, det hade jag gjort Och jag måste säga det, Att det var en väldigt märklig situation. Uh, det här är en grej som jag hade sett fram emot men man någon gång får se honom vad som man säger live men man hade aldrig kunnat föreställa sig i sin vilds fantasi att det skulle bli av då. Och uh, det hade inte blivit av heller om det inte hade varit för utrikespo utrikespolitiska föreningen i Karlstad. En studentförening om jag fattar saker rätt som på eget initiativ tog att anordna den här föreläsningen Lars Wilks då det var ju som från början tänkt då, som många lyssnare kanske känner till och även andra också naturligtvis att uh, den här föreläsningen skulle ha hållits på Karlstads universitet egentligen men uh, Karlstads universitet bangade då eller uh, konstaterade att nej vi vill inte ha Lars Wilks här och då hänvisade man då till att man inte kunde garantera säkerheten men den riktiga orsaken vilket det också skulle visa sig sen var ju faktiskt det att Karlstad universitet inte tyckte om Lars Virks konst eller vad man vill säga, att man inte tyckte om det budskap som man ansåg att han spred då och att man då inte ville ha honom där helt enkelt sen är det väl inte helt omöjligt att det skulle kunna ha haft någonting att göra med att sist han var där 2012 om jag minns rätt så blir det ju full kalabalik. Det var en massa muslimer som började kasta ägg på dem. Man skrek alla alla oh Allahu Akbar, vilket betyder Gud är större eller Gud är stor om man så vill. Och man öste så dyng enkelt uttryckt över honom då. Och efter det så kan det kan ju alltså ha någonting att göra med det, men jag tror inte att det har det utan man blir tysta Lars Virks. Och ett annat exempel var att man blir tysta Lars Virks. Är ju att han skulle ha framträtt i, på, folkshu, på ett folkets I Göteborg För några veckor sedan Men att det skedde sig det också På grund av att det var samma sak Det är att man inte kunde garantera till säkerhet eh, Därför är det väldigt märkligt Att säkerheten kunde garanteras Fast visserligen då Under ganska omfattande former När Lars Vilks gjorde sitt första framträdande Sen eh, de Köpenhamns attacken då i Köpenhamn när det var en, en muslimsterrorist då. Vars mål Lars Vilks var att mörda honom då. Men han sköts ihjäl, ja, sköt ihjäl efter att han hade mördat en, en judisk person då. För att det var någon judisk affärsinnehavare eller någonting sånt där. Jag kommer inte lite ihåg En juden blev brutalt kallbordet avrättade av en muslimsterrorist då. Och då hette det från, eh, från svensk sida att det var så synd om den här muslimska terroristen och så vidare att det inte var helt säkert att det var han. Att man, polisen bara misstänkte honom. Men det visar sig att det var han som hade gjort det här. Men det vill inte svensk media alla Autobot och så vidare erkänna utan man då att man öser på att man inte misstänkte så han. det enda är klarlagt att det var han. samma han är inte värd att nämna det här programmet och jag tänker inte gå vidare med det här heller. heller. Däremot så hade jag tänkt att ta det hela ifrån början. Det är med Lars Som sagt så var jag på föreläsning i måndags och jag tar det hela för början nu. Jag befann mig på Torget vid Karlstad, eller Stora Torget i Karlsdag, i Karlstad City alltså, i centrum, klockan 16.30 på eftermiddagen i måndags närmare den 16 mars. Det var spännande på många sätt, fast samtidigt lite en konstig känsla. Jag ska återkomma till det längre fram i sändningen. Vad jag menar med konstig känsla eh, Ja, jag stod där Lutade mot en lyckstorp och tittade Runt omkring och så vidare eh, Det kom ju folk, det var inte så många Folk där vid, vid Den tiden på dagen Eller eftermiddagen om man så vill Däremot så började komma mer folk runt Femtiden ungefär Däremot var det ingen snack om säkerheten Jag förstår inte de personer och de reaktioner Som efteråt kritiserade Säkerheten och polisen för att ha gjort det ett jobb när det gäller säkerheten när det i själva verket var precis tvärtom och jag vet inte om lyssnarna <laughs> vad lyssnarna anser vara säkerhet själv tycker jag dock att <laughs> säkerhet i det fallet då det stod i, ja jag räknade till nästan 10 fullt utrustade kavallpoliser det var ju bara sköldar och batonger som fattades egentligen Cirka 10 följt utröstade kavaltpoliser var i alla fall vad jag kunde se. Några av dem stod i närhet av ingången till gamla Värmlandsbankens lokaler i Karlstad. Där föreläst den senare på kvällen hölls. Samtliga var utrustade med ja, minst sagt grova vapen i form av k pistoler eller eh, ak 4 eller ak 5 Man var alltså taggade till tänderna och var beredda på att det kunde uppstå våldsamheter. Oavsett från muslimer eller så kallade antirasister, oavsett vilka det kom ifrån så var man alltså utrustad att möta detta. Och ett bra bevis på att eh, polisen gjorde sitt jobb, då har man på torget innan föreläsningen skulle hållas. Polisen jag tittade mig oro lite runt omkring för att kolla läget på ämntorget. Jag stod så satt och var inte nära ingången utan man hade satt upp eh, kravallstaket längs med hela framsidan. Uh, på andra sidan gatan där bus, uh, bussarna avgår Så hade man stått upp säkert uh, ja kommit inte ihåg exakt Men det var säkert frågan om Ja, klart Tio kavallstaket på rad Så att säga uh, Framför uh, trottoaren Till ingången Eller ja, uh, den trottoar som var framför en bit framför ingången Till gamla världsbankens lokaler Och på sidan Om ingången där så hade man satt upp Kavalstaket också. Det var en liten lucka i det kavallstaketet och eller de kavallstaketen där man skulle då senare släppa in folk De människor som ville se den Cirka 150 personer hade anmält sitt intresse att deltaga på på den här föreläsningen. då, vilket också skedde. Som jag sa förut så gick polisen runt och kontrollerade. det såg ut att vara på måfå personer som man ja man misstänkte kanske på något sätt Eller ville vara på den säkra sidan då var det nog inte frågan om att man gick runt Och kontrollerade personer på måfot Det var inte så många stycken eller många personer man kontrollerade Men några personer man kontrollerade ja, En del av dem Hade ryggsäckar Några hade bägar ja, Väskor och så vidare Sen var det även några stycken misstänkte jag, Som kanske betedde sig lite konstigt som inte aldrig av, men polisen gick fram och kontrollerade även dessa. Då, det kan ju vara ett exempel, då. nu säger jag inte att det var på det viset, men vi kan ta ett, ett fiktivt exempel. En person står och kanske skruvar sig tittar sig runt omkring, lite konstigt kanske gör vissa kroppsrörelser som ser lite konstiga ut, och på polisen då går fram och visiterar den här personen. Som sagt, det här var ett fiktivt exempel, men det är ett exempel på när polisen kanske Gör någonting. Och man, man misstänker att det kanske är Någonting som inte ska med den här personen Och därför går man då fram och kontrollerar Sen det här med ryggsäcker. Jag hade själv en ryggsäck Med mig. Men den Fick jag lämna i en kompisbil som förresten Också var med på full läsning. Alltså min kompis Var inte bilen då I vilket fall som jag alltså lämnade den där Han hade ingen ryggsäck med sig heller Och så gick vi in senare på kvällen Men Ja, den enda incidenten var jag kunde du se som skedde var ju att det var en, en kravallpolis som gick fram till några förmodligen muslimska ungdomar, ett litet gäng där och sa till dem, jag hörde vad han sa, han sa så här, gå bort ifrån staketet försvinn härifrån, sa han. för det var så här att de klängde nämligen på ett av kavallstaketerna. och några av dem satt på kavallstaketet och det var naturligtvis inte populärt han visste ju inte vilket syfte de satt där och han lär inte ha fått reda på det heller, för han föddes och satt men det som sagt iväg dem. Det var halv med säkerhet att göra. Sen var det väl en eller annan muslimsk... Jag misstänker det var en eller annan muslimsk invandrare som var där. Om inte annat så var det inga vita invandrare. Utan de invandrare som jag såg så var det inga vita. Så det är som på ett par stycken då kanske. men De såg ut som bara... Ifrån, ja, vita invandrare var väl tre, Men de var inte mörka om man säger så. Det var väl någon, någon invandrare som gick och glodde väldigt, väldigt sug. Bland annat tittade han väldigt snett på mig. Men han verkade vara sur rent allmänt och gick omkring och kollade på folk överallt. Jag fick intrycket av att det var en muslim vars tankar gick så här: Ni kränker min religion, vad gör ni här? Bla bla bla bla. bla. Ni bort med... Ja, bort med er. Ni ska inte vara här. Och varför... Vad gör den där? Vilk och så vidare. Om man nu tänkte det, det vet jag inte. Men det är väl ingen omöjligt att kunna och kunde tänka sig att han gjorde det. Sen var den andra personen, en, annan person, en som hade väldigt lång skägg. Vilket jag misstänker också var muslim. Det är många muslimer som är utmärkande för att ha väldigt långa skägg. Och även många extrema muslimer. De som media med nämner vara jihadister och så vidare och islamister. Men det är ju fortfarande muslimer det frågar om. Fast extrema sådana. Men det var i princip ingenting annat som hände där. Men när jag stod där. Ja, jag ska jag också tillägga. När jag stod där. I kön väntade så får komma in. Och även när man stod på torget så var det en helikopter som flög hela tiden i cirklar över Karlstads innerstå. Och eh, det var helt enkelt så här att jag kan jämföra med... Jag har aldrig varit i krig och kommer nog aldrig att vara det heller. Det vet man ju naturligtvis inte. Om man blir utkallad om det skulle det bli någonting. Man kan ju faktiskt bli det om det skulle vara så. Men jag kan säga att jag upplevde lite grann som en krigsständning i alla fall när det gäller den här helikoptern som flög runt över stora cirklar över Karlsens innerstad, förmodligen för att kolla om man såg några orosmoment där, om det var någon typ av gruppering som man misstänkte kom dit och skulle ställa till bråk, men ingenting hände däremot så var det ju Säpo-vakter också utsatta inne i lokalen jag återkommer till det lite senare men Sen besändningen med programledarens programledarens tillåtelse naturligtvis i alla fall så stod man där och väntade, och jag såg Lars Wilks för övrigt vid ett tillfälle när han stod och pratade med två av de som släppte in folk alltså från utrikespolitiska föreningen i Karlstad. Det var två ungdomar som ja, det var en incident som inträffade som jag tyckte inte var riktigt okej okay. bortsett från det så skötte ungdomarna sitt jobb men föreläsningen blev försenad med cirka en timme på grund av att det var någon ljusanordning i, i lokalen eller i i hallen till lokalen som man hade lagt av och då höll man på att fixa med det och det var därför som föreläsningen blev försenad och sen så gjorde man även väldigt noga kontroller av samtliga som skulle in, bara ta till exempel det faktum att man visiterade folk, ja, i alla fall två gånger eller minst, minst en gång visiterades folk i alla fall, när man skulle in uh, man man, de som skulle in blev visiterade precis vid ingången vilket jag för övrigt även fick spel på då. Uh, och Lars Felix var ju hårdbevakad in i lokalen. Där var ju sädpovakter, flera stycken där inne. Men även civilkvällda poliser som var där inne också. Och bara ta ett exempel på att han var hårdbevakad när han var journalist. var ju där i form av bland annat Nya Värmlandstidningen, Värmlands folk och så vidare. ut folk. Och ta ett bra exempel på, det är ett enkelt exempel på flera. Att han var hårdbevakad och ju där journalisterna skulle ställa frågor till honom. Då stod det då en CEPO-vakt eller en civilklädd polis mellan frågeställaren och Lars Wilks. Och så stod det en eller två om jag minns rätt, bakom honom. Så han var alltså, man, man tog helt enkelt inga risker. Ehm ja, just det, den här incidenten. Då. Det hände en sak som var lite märklig. Kanske inte världens bästa reklam för utrikespolitiska föreningar för som i övrigt är en, en, verkar vara en bra organisation eller bra förening eh, Det var några stycken som inte blev insläppta som sa att de hade anmält sig. En av dem släpptes sig inte in på grund av att han skulle betala direkt där och det gick inte eftersom han var förarmedan Men två andra eh, stod och, och eh, varav en av dem stod och diskuterade ganska länge med de här två som släppte in folk och tydligen så var det så att de, de här två hade anmält sig men det hade tydligen blivit något strul i anmälan. Jag lyssnade, jag hörde ett annat ord och det jag kunde uppfatta var att eh, det, på, det påstås att det hade blivit något fel när man skulle anmäla. Att det inte gick att fylla i uppgifterna på, på, det, på den länken när man skulle anmäla så fick man komma in på det, det här arrangemammet. Och ja, det verkar vara en del oklarheter och de här på utvisningsföreningen då tyckte jag inte det var särskilt, det tyckte jag var lite pinsamt att stå lyssna till det här. Men jag misstänker att jag tror inte att man säger en sån sak att det är någon krång med någon länk eller någonting sånt där om det inte är det. Och sen så hade ju tydligen, ja, enligt vad jag hörde då, så var det tydligen så här att att det fanns platser kvar på måndagen, att, men att den sista anmälningsdagen gick ut på söndagen fast det stod på Facebook-sidan att det fanns platser kvar på måndagen. Huruvida det... Ligger till på det viset ska jag väl inte uttala dem om, det vet jag naturligtvis inte Men det var en väldigt konstig situation som uppstod i alla fall. Och den här killen då, så där den här mannen rättare satt äh, Gav sig inte då, utan, äh, utan han, han körde vidare med och sa att, att det var något fel Men äh, oavsett om det var något fel eller inte så var det en väldigt intressant situation Jag tror vad man står och säger att det var något fel på anmälningssättet när när, om det inte är det han hade väl förmodligen skäl att, att säga de här sakerna. I alla fall, de här två blev inte insläppta utan fick eh, gå ut och leda. Då. Men det var faktiskt de enda oh, tre blev då, som inte blev insläppta. De resten blev insläppta. Eh, som sagt, Lars stod och pratade med allangörerna och de här två killarna vid insläppningsbordet innan. Dag. Jag såg att det var en märklig känsla att se honom och samtidigt, på utsidan eller samtidigt. Veta att det var en helikopter och att det var utrustade kavallpolis och så stod lite här och var. Det hela var lite grann av en krigsstämning skulle jag vilja säga. Det kändes som det i alla fall. När vi är in i lokalen så det, han hade ju en hel del intressanta saker att säga. Lars Wilks. det var en märke känsla som sagt när man satt där och lyssnade på honom. När han stod och han, när han gick runt i den här cirkeln på insidan av lokalen. Det såg ut ungefär som en maners i en cirkus där inne bortsett från att det inte var någon sand på golvet. då Men i övrigt var det lite likt Han gick runt och kollade lite grann så, här så pratade med folk och så vidare sen då, i slutet av föreläsningen. Men eh, han passade på under föreläsningen att rikta en, en vad ska man säga rejälspark eller några kängor till, till Karlstad universitet på grund av deras feghet, vilket jag håller med om för det var ju som sagt det var inte frågan om att man inte kunde garantera säkerheten där uppe, vilket tydligt bevisades nere i Karls centrum. Att man kunde garantera den där, varför kunde man inte garantera den uppe på Karls universitet? Det var en helt enkelt frågan om att han ville inte att man skulle framträda. Nu löste utrikespolitiska föreningen detta på ett mycket bra och effektivt sätt. Man gick in och såg till att Lars kunde hålla sin föreläsning i Karls då. Och jag hörde en intervju, inte i Målnast men dagen innan så var det en intervju med jag tror Paul Holst som är utrikespolitiska föreningen i Karlstads ordförande. Och jag kommer inte ihåg exakt vad som sades i intervjun, det var ju faktiskt en, en hel vecka sedan. Men det som sa, det såg ju bland att jag tyckte att, att det är viktigt för yttrandefriheten och demokratin att Lars Felix får hålla den där föreläsningen och att hon dömde också ut Karlstad universitets agerande i det här fallet vilket naturligtvis inte var så konstigt. Så all heder åt dessa ungdomar och i utrikespolitiska föreningen i Karlstad jag tror att de kommer att gå väldigt långt i, i sina ambitioner. De visar ju för övrigt att de är en demokratisk förening och att de tror på yttrandefriheten. Sen fick de en hel del skit, eller en del skit för att de hade låtit honom framträda. Eh, skiten kom ju då först och främst, eller att den satt samma kväll då, efter föreläsningen så kom skiten bland annat ifrån Islamiska kulturföreningen i Karlstad, med dess ordförande i spässen eh, Rafi, någonting heter han, som menade på det att, att eh, ja, det var ju inte bra att Lars fick framträda och så vidare. Och att det var skandal att han fick stå och kränka islam och så vidare. Indirekt meddelade man då att, att man värnade yttrandefriheten vilket han också sa i en natur, men samtidigt sa någonting helt annat. Alltså han värnade yttrandefriheten men accepterade inte att Lars Felix skulle förhantera och skulle hända någonting som skulle vara arrangörnans fel. Så hette det inte en annan gång. Så hette då att Lars Felix är en väldigt idiot och att han inte förtjänar någon uppmärksamhet. Samtidigt så bidrog uh, Rafi då uh, till den här uppmärksamheten själv genom att gå ut och säga de saker. Och den här krönikan eller ledartikeln i Värmlands folkblad på Tisdagen där, där eh, Värmlands att naturligtvis Peter Franke gick ut och det skrev några grejer som jag tyckte var väldigt intressanta. Man alltså sa ju att det är en och samma mening motsvarar mot sig själv. Han sa ju till exempel så här, att det är viktigt att yttrandefriheten eh, hålls upp och att demokratin hålls upp och att man ska få provocera som konstig och så vidare, men så skrev han i, i nästa andetag, vad hände med vad <coughs> hände med toleransen vad hände med respekten och så vidare, medmänskligheten med andra ord så det han deklarerade var att eh, ja, Lars Fink fick skylla sig själv och han blev mördad och det var ingen som skulle bry sig om det och så avslutade han artikeln med att skriva såhär jag är inte Lars Wilks, jag skulle nog vilja säga att vi var många som eh, var Lars Wilks i, i måndags, i alla fall 150 stycken och på andra håll i, i, Sverige, i, i Sverige Och i världen också när han framträdes. Men det var ju som han sa också Att eh, jag, man sa ju det Inte rakt ut då, Men han sa väl typ att jag har Jag har inte Det verkar som mina för möjligheter att Framträda blir mindre och mindre Och det här var ju det första framträdandet han gjorde Sedan det här eh, Köpenhamns attack då. Eller Köpenhamns Terrorattentat skulle jag vilja säga Köpenhamn rättare sagt men han, han hade en hel del intressant att säga av Gul uh, Han tog upp några exempel på människor som riktar själv är kontroversiella och som har haft vissa problem med framtiden. Bland annat en, om jag minns en, en konstnär som heter Karl johan Dier, eller hur han nu uttalas det stavas i alla fall de e och så skriver man g -E -E -R efteråt, det sker kanske stavas, eller Dier jag är inte riktigt säker på eh, uttalet där och sen så tog han även upp några andra eh, människor som inte alls stod på samma på halva som han själv eller som inte har riktigt samma åsikter som han själv och det är med yttrandefriheten men som även de hade nekats eller var svårt att förhantera jag kommer inte ihåg exakt den namnen på dem men... ja just det, ja. han nämnde även den kontroversiella gatukonstnären Dan Park som sitter inne i fängelsen sedan en tid tillbaka för det är ett det är väl sex månader han dömt, det tror jag han tog upp några exempel på Don Parks konst och, och menade då att, att, han, att det var fel. Att, att han, han menade att Don Park var väl likadant som han själv Även om det är en skillnad på Don Park och Lars Wilks beroende på att Lars Wilks inte är någon gatukonstnär medan Don Park är, det, så är det ju faktiskt så att båda två tycker att yttrandefriheten är viktiga och båda två är ju kontroversiella och provocera en del med sin konst och uppmärksamma. Men samtidigt så är det ju faktiskt oavsett vad vissa personer tycker och tänker eller säger så är det ju faktiskt så är det att en konstnärs jobb är ju att provocera. En konstnärs jobb är ju att vara kontroversiell och uppmärksamma saker och ting. I annat fall går det nog knappast så bra med en konstnär för en konstnärs karriär. Sen är det ju så här också att det finns olika typer av konstnär. En del är inte ute efter för att det så är det är vara Kontroversiella utan en del... En del målar ju tavlor typ till exempel Rembrandt och så vidare och de är väl knappast ute ut efter för att ha provocerat eller kontroversiella. Så oavsett om man provocerar inte så... Alltså en konstnärs jobb är ju att komma någon vart med sin konst. Gör man inte det så får man sluta vara konstnär och ägna sig någon annan till exempel. Men jag tycker nog att Lars Wilkes lyckas väldigt bra med, med sitt jobb. eller vad man säga. Sen att det finns människor som anklagar honom för det och det. Ja, eller får man ju göra vad man vill. Men vad är alternativet då? ska vi, ja, ska Lars Vilks i det här fallet Lars Vilks ska han nekas framträdande överallt med hänvisning till både det ena och andra, till exempel att man inte kan garantera säkerheten när han framträder att han kan reta upp muslimer världen över och så vidare, det gör han ju för sig ändå ska man köra vidare på de grejerna, eller ska man som som sig bör vara måna om demokratin och yttrandefriheten och inte låta vika sig för våldsmetoder hat, våld eller hot av olika slag och inte låta sig vika sig för, för i det här fallet till exempel då, muslimska terrorattentat som till exempel det, det som hände med den, emot den franska satin till Charlie Hebdo när det var några personer eller nästan ja, tio journalister som mördades av muslimska terrorister där Uh, alltså han tog även upp de sakerna under sin förläsning och det är med Köpenhamnsavtalet och uh, ja som sagt så var det mycket av så bland annat så hade han ju en uh, overhead med en sån här uh, han hade tillgång till en sån där det var en sån här filmduk där han visade olika symboler om jag minns rätt bland annat ett hakors eller om man så vill en svastika och om jag minns rätt så var det även så här att han, eh, han pluggade fram exempel på yttrandefrihet där då eh, använder jag att jag inte minns exakt allt det här vissa bitar minns jag, vissa andra minns jag inte också, det ska jag komma till nu som sagt, Lars Wilks är en person som ständigt lever med en hotbild dag ut och dag in, dygnet runt han riskerar att få en kula i huvud så fort han kliver utanför sitt hem vilket han just nu inte har i ett hem som man sa i en annan inte i veckan här så han har inget hem han har ingen fast adress han åker runt eller vad man vill så säga här och var och jag läste en artikel tidigare i veckan här med det där det stod att han, han hade sagt att han blev tvingad att flytta ifrån ett hem, eller den lägenhet som han hade vid ett tillfälle, på grund av att eh, grannarna var oroliga och ville att han skulle flytta på grund av att de var rädda för sin egen säkerhet. Och det slutade med att hyresvärden var tvungen att tvinga honom att flytta. Han ville inte det om man fattar saker rätt, men han hade ingen val. Annars skulle kanske en del människor flytta ifrån eh, lägenhetshuset. Jag förstår hyresvärdens situation. Även om man inte håller med så, att han gjorde det han gjorde rätt, så Förstår jag situation. Men Lars Vilks är ju en människa, han också. Han ska ju också ha rätt att bo någonstans liksom. uh, Ja just det, det var det jag skulle komma till uh, Som sagt man, när man satt och lyssnade På Lars Vilks och det han hade att säga så Mycket av det föll bort det han hade att säga Och orsaken till det Är det jag nu ska berätta När man sitter och lyssnar på en person Eller ser en person Prata och, och tala live så att säga, Vars hela liv ända sedan År 2007 när han då gjorde, i det här fallet en person då som gjorde en rondell variant av muslimernas store profet Muhammed och ända sedan dess har levt under ständiga dödshot många attentat har riktat sig mot hans liv, många har försökt mörda honom Muslimiska, muslimer har försökt mörda honom, muslimer har kastat ägg emot honom när han har framträtt man har kastat sten på honom till, till och med för att öppna man har gjort upp morplaner hela år och försökt även att mörda chefredaktören för Julandsposten som jag minns att heter Kurt Westergaard. Eh, tidningar i Sverige, eller tidningsredaktioner lite hela år i Sverige har jag hängt ut honom, Lars som en islamofob. Vad är det för rösten? Det är Han har fått en massa skit för att han har fått en, en utmärkelse, en tapplighetsutmärkelse tror jag, eller någonting sånt där när jag hade yttrandefriheten, av svenska, jag tror det heter Tryckfrihetssällskapet med Ingrid Karlqvist som ordförande där då. Ingrid Karlqvist driver även en tidning som heter Dispatched International som är knuten till, till Tryckfrihetssällskapet för att de heter, antingen så heter de bara tryckfrihetssällskapet eller så heter de svenska tryckfrihetssällskapet jag vet minns inte exakt det är som helst en intressant organisation vilken jag för övrigt har träffat en representant med personer vid tillfälle som heter Frank det gäller en demonstration vid tillfället han var där och fotograferade jag fick en trevlig pratstund med honom och sen så festade han och jag ihop som en liten hylning till hur det hade gått under demonstrationen Uh, han var en trevlig människa Han blev lite drag av bara, men det blev jag också så. Men uh, i vilket fall, vi ska inte gå in på det tyder uh, Som jag sa uh, Man får ett helt nytt perspektiv På sitt eget liv och, och hur man, bra man har den När man sitter och lyssnar på Lars Wilks För det går nog inte att föreställa sig Hur det skulle vara att, att vara som Lars Wilks I det menar meningen, att han ständigt Lever med hot under sig att han kan bli mördad vilken dag som helst Eller vilken minut som helst Och så så. Och som han själv sa i inte ju att mitt liv är ett fängelse sa han och det stämmer ju, han kan inte röra sig någonstans egentligen utan att ta risken att bli mördad han, han är ständigt omgivet av säkerhetsvakter, poliser och se på agenter och så vidare vart han än går och det, är, det det måste vara fruktansvärt att leva ett sånt liv jag säger här till de personer som kritiserar Lars för att han framträder i det här och skulle ni själv vilja byta med hans situation? Skulle ni vilja byta med honom? Det räcker nog med att ni skulle vara Lars Felix ett dygn bara. Så skulle ni nog inse vad bra ni har det. Och kom inte dragande med det här skitpratet rent sagt Om att han inte ska få yttra sig, att han kränker folk och så vidare. Det gör han inte. Han är bara en vanlig människa. Precis som alla andra människor i denna världen. emot så är det ju så här att de människor som anser sig kränkta. Utav att han framträder och Föreläser Yttrande Vetensland och så vidare Jag skulle nog vilja säga att problemet ligger hos dem själva Att de är inte kränkta Men att de utnyttjar det här med kränktheten Och så vidare, om vi pratar ju Sverige Som det är nästan bara sånt här Tjafs, ur, ursäkta uttrycket, tjat Om att ja, jag är kränkt Och han kränkt, den personen kränkte min religion Han ska dö, han ska inte ha rätt att säga det Alltså byt med om I det här fallet Lars Virksen då och, och se hur det är och det här syftar jag inte på muslimer är en sak va att de kritiserar Lars men de andra människor som kritiserar Lars jag tror inte muslimerna skulle vilja byta med Lars då för det skulle förmodligen inte hända ett dugg de skulle inte kunna byta med en person som så tydligt anser att, att man ska kunna kritisera islam vilket man också ska kunna göra, men det är inte bara islam man ska kunna kritisera vilken religion som helst i Sverige eller i världen, oavsett vart det är någonstans, utan att riskera sitt liv för det är ju som Lars Wilk sa när han fick frågan eller när han fick frågan om en muslimsk med vilken rätt han kräver respekt av andra eftersom man inte respekterar andra själv och Lars Wilks svar på den frågan var ju ganska klockrent han sa, om man minns de rätta orden så sa han så här att nu naturligtvis kommer jag inte ihåg de rätta orden utan jag är tvungen att gå över till en blogg där jag skrev om detta för att kunna citera de rätta orden Vilket jag ska göra nu uh, Han bemötte den här muslimska tjejen På ett bra och respektfullt sätt tycker jag Så jag förstår inte hennes frågeställning riktigt. Hade han inte haft respekt för, uh, för henne Han har ju inte mött på ett bra sätt Nu uh, ska vi se här Ja, det Har vi det som man sa till här: att det handlar om yttrandefrihet gentemot islam. Det jag och andra pekat på är problemet med en religion som är så lätt sammanlänkad med politik. Det måste kunna ifrågasattes på olika sätt. Yttrandefriheten, att kunna tala om saker utan att riskera sitt liv är däremot själva grundbasen för allt vila på. Och det stämmer ju. Det stämmer ju precis som man säger: där, att man måste kunna utreda om och ting utan att riskera sitt liv i det här fallet, man måste ha rätt att kritisera islam jag menar du, ja. ursäkta nu jag menar, det, är ingen, det var ingen människa som brydde sig om när, när det var en konstnär som vid ett tillfälle för några år sedan man missrätt, eller kanske mer än ett par år sedan eh, gjorde någonting som inte kallas för eke-homo eh, där man framställde Jesus som homosexuell och även hans eh, 12 lärjungar. man De vad det var ingen människa som blev så må blev rasande över detta. Den konstnären som hade den här den här föreställningen, den här föreläsningen om man såg vi den här det här konstverket. Den konstnären blev inte mordhotad. Den konstnären blev inte hotad. Det var ett antal kristna människor där som blev väldigt arga över detta. Men det hände inte så värst mycket mer än så Jag menar, Det var inte frågan om att Attentat, kristna attentat I form av att man försökte spränga Bomber och så vidare, att man hade skaffat sig Vapen och skulle skjuta igen Den, den kvinnliga konstnären för övrigt då Det var inte frågan om någonting sådant Och det la ganska snabbt där Även om det är fortsatt, fortfarande kristna som är överens Så la det sig ganska snabbt Men det var inte frågan om att man, att man försökte göra detta Men däremot så fort Lars Vilks Eller någon annan person som kritiserade islam Till exempel Marcus Piro som har i modort otaliga gånger på grund av att han hade skrivit en sak om islam på sitt Twitter, Till Twitterkonto. Han fick ju sparken från Expressen på grund av det sen. Han fick ju sparken även från någon sportsite vilket han inte ska vara ledsen över direkt. Och så var det väldigt massa chatt om att ja, hur kunde han, eller hur kan, hur kan Marcus Piro äta med två rasister från Sveriges och så vidare. Uh, de människor som håller på att om detta är inte värda att bemöta en skulle jag vilja säga. Jag tycker att Marcus Birro gjorde helt rätt som vald Expressens journalister och dra chappret åt helvete. Det är uttryckt via tillfällen att de skulle fråga honom om det här med Sverigedemokraterna. där uttalar mig inte till er och så vidare. Det har ingenting med det att göra och det har de inte heller. Utan de bara letar efter första fyrstoft. Därför är det väldigt, väldigt intressant tycker jag att Thomas Mattsson som är en som fruktansvärt stor hycklare i sig- att han gick ut Och försvarade det här Med att Lars Wilk skulle framträda I Karlstad då. Att han tyckte att det var rätt Och att han också dömde ut Karlstads universitet På grund av detta Jag tycker det är väldigt konstigt att just han Gör en sån grej med tanke på vilken hyggnare han själv är Om man tänker till exempel det här Att han blev så arg över att någon kallar någon Gris på Twitter Det kunde han inte acceptera Men det här med det att Lars Wilks framtid han borde inte kunna acceptera att Lars Vilks framträdde hade heller då är det visserligen en väldig viss skillnad på, på en konstnär som föreläsning och på en person som skriver gris som någon annan på Twitter, det är ju en enorm skillnad men ändå, det finns vissa likheter jag förstår inte varför han inte tyckte det, varför han tyckte det var bra att Lars Vilks framträde, det förstår jag faktiskt inte uh, och däremot så fanns det ju några andra personer som inte tyckte det var bra att, att Lars Vilks framträde här Uh, bland annat Vad var 17-etan De kallades demokratirepresentanter Det var 17-etan På Karlstads universitet som menar Att demokratin inte är hotad Men att man inte ska få säga Vad som helst för det men, Eller yttrandefriheten är hotad Men det är ju faktiskt så att oavsett vad man tycker om Alltså man ska ju jag kan, jag kan förstå folk som blir arga eller sårade om någon de kallar dem för glåpor och så vidare och jag köper, jag tycker inte det är rätt om någon person går fram till någon person på någon gata och kallar en person för jävla hora och liknande det är ju en grej som inte jag tycker man ska säga till folk överhuvudtaget Sen att man kan tycka att folk är det, det är en helt annan sak men jag tycker inte man ska gå fram och säga det till någon men det är ju ett exempel på yttrandefrihet också så här, även om det kanske är mer än bara kontroversiellt men det är ju så här att det, det, det finns ju inget land i hela världen som har total yttrandefrihet men det, för det finns ju inget land i hela världen som har total demokrati det är, det är lika lite som det finns ett land i världen som har total diktatur däremot så finns det några länder i världen som ligger väldigt nära det här med total yttrandefrihet som till exempel USA och Danmark där de verkar råd yttrandefrihet sen har vi ett exempel några exempel på länder i världen som är väldigt nära det här med total diktatur ett exempel på ett sånt land är Zimbabwe ett annat exempel är Nordkorea och ett tredje exempel är Saudiarabien som har varit väldigt mycket på tapeten den senaste tiden det är bland annat det här med vapenexporten vilket jag tycker är fel man ska inte förse en diktatur med vapen oavsett vilken diktatur det är och så vidare men nu är jag inne på en helt annan sak Det har ju tid med Lars Vilks att det, Men jag kommer att tänka på det nu eh, Som jag sa Man, man, man får en, man, får en, en man, ser, man ser sitt liv på ett helt andra sätt När man Ser ett framtid på live med en person eh, Som lever under Som har en sån livssituation som Lars Vilks har eh, Det går nog inte att föreställa sig Hur det är att Att, att leva ett, det livet som han lever. Allt detta på grund av att han. gjorde en rodellhund av en profet, liksom. Jag hade, hade varit lika dant man. Det spelar ingen roll vilken, vilken religion har varit frågan om man ska kunna kritisera saker och ting. Och det är ju precis som man sa det i måndags där på, ja, när, när det var dags frågoställning att man ska kunna. Att man ska kunna kritisera en religion som har att islam är ju så stark kruten i politik, vilket det är. Man ska kunna kritisera man ska ha att kritisera saker och ting utan att riskera sitt liv. Ett bra exempel på det här med att, med att islam är så fruktansvärt kruten till politik och att det finns muslimer som, som Propageras dag ut och dag ut och ständigt för till exempel att man ska mörda homosexuella, att man ska mörda judar, kristna, man ska döda folk och vänster, man ska döda alla som inte är, har rätt tro så att säga. Det har vi ju tittat som tätt när det gäller, alltså det finns ju olika former av muslimer här. Det finns ju det finns ju muslimer som, som man anser att, att man ska döda alla människor som inte har rätt tro. Det finns muslimer som lever totalt efter Koranen och följer den till punkt och pricka. Ett exempel på muslimer som gör detta har vi när det gäller så kallade muslims ja, muslimska terrorister för uh, den muslimska terroristorganisationen Islamiska staten. De följer verkligen Koranen till punkt och pricka. De anammar varje ord i Koranen. Och om jag ska vara riktigt ärlig faktiskt så skulle jag nog vilja säga att <tryck> tyvärr så är islamiska staten ett exempel på muslimer som verkligen följer koranen fullt ut eh, det, det är samtidigt, samtidigt så säger det en hel del om koranen som, som bibel är vad man ska säga eh, det gör det verkligen visst det står vidare i, i bibeln också visst gör det. men det finns inga kristna människor som följer bibeln fullt ut eh, vad jag vet i alla fall däremot finns det ju extrema kristna som till exempel monsekten i USA men eh, de tolkar ju Bibeln på vad som har lite annorlunda sätt än till exempel ja, många kristna här i Sverige gör. och visst det finns ju muslimer som inte tycker det är rätt med, med våld naturligtvis mot oliktänkande, men när jag kommer till kritan hur många är dessa muslimer än? och sen om vi tar det här med, med det här, de här enorma reaktionerna att man ska försöka mörka så fort det är muslimer som är brott. man kallar dem för jihadister och islamister men de är fortfarande muslimer eh, alltså de, de här personerna de som försöker mörka propagerar ju väldigt mycket med att ja, men muslimer tar avstånd från det och det muslimer är inte mer våldsamma än andra människor och så vidare och som det här till exempel som, som bland annat ordförande för islamiska kulturföreningen i Karlstad hade, i, i samband med när Lars Wilks framtid på Karlstad universitet för två år sedan, när det blev som fruktansvärt liv han sa ju det, att, han sa ju det under tisdagen att, då, att man uppmanade att han uppmanade muslimer att inte går dit att lyssna på Lars Wilk. så han sa det samtidigt att eh, muslim, att islam är världens fredligaste religion, vi muslimer har aldrig gjort någonting emot någon människa i hela världen, någonsin i världshistorien. Så. Uh, Okej okay. Det här ställer ju saker och ting Den här gången höll han käften om detta sa ingenting om det här i tisdags Istället hackade han på utrikespolitiska föreningen I Karlstad för att de hade arrangerat det här, Den här föreläsningen med Lars Wilks Och menade att det är inte Lars Wilks fel Om det skulle bli så tärdombrott Det är inte någon annans fel Det är arrangörernas fel och utrikespolitiska föreningen Som blir, blir det ansvaret då. Men vänta nu tog jag uh, Alltså tack och lov så var ja det var ju visserligen några muslimer på förläsning med Lars Felix i i måndags, men de var inte våldsamma och de är väl då, ett exempel på att det finns muslimer som inte är våldsamma men de här andra då de här andra muslimerna då som är våldsamma som står för våld, till exempel nu syftar jag inte bara på islamiska stater utan företrädare till olika muslimska organisationer bland annat företrädare för eh, någonting som heter Sveriges unga muslimer har för mig vars representanter i Titt som tät ett tal bjöd in eh, bland annat antisemiter till, till möte med, med, med den här organisationen då, som arrangerade det. Då. Man bjöd in eh, hatare och människor som hatar homosexuella, bland annat muslimer som propagerade för att man ska mörda homosexuella på löpande vann, att judars blod ska flyta och så vidare och allt möjligt sånt. Trevligt. Eh, och så heter det att från ja, från, från, från, andra, från vissa muslimer att vi muslimer har aldrig gjort någonting galt vi har aldrig försökt att döda någon Vi är världens fredsammast, fredsammaste människa Vi har aldrig gjort någonting emot någon annan I världshistorien tidigare Och vår religion, islam, är den fredligaste religionen i hela världen Hallå, hallå, hallå Jorden andropar, jag får se om jag får något svar här <går> Aldrig förstår jag mer tror jag. Som sagt Folk på medierna och Försöker hela tiden propagera för att, att muslimer är fredligare människor Och andra, också, andra typer av invandrare också men alltså, det, det går inte ihop va? Det gör det inte. För vi har ju de muslimer som, alltså de flesta muslimer, för jag har aldrig hört någon muslim eller sett någon muslim som tycker att det är bra att, att en konstnär som Lars Wilkes framträder, utan man hävdar ena sidan yttrandefriheten att den är viktig. Men sen så säger man som att en person som kränker islam ska inte få framträda. Nej, men hur är det då med yttrandefriheten? Hur är det med demokrati då? Visst man kan tycka vad man vill om Lars Vilks och även andra människor, men nekar man sådana människor och framträder sådana var väl fel uttryckt, då låter man ju terrorn vinna då låter man ju hotet vinna, då låter man hatet vinna så varför ska man låta sådana saker vinna? Eller är det helt enkelt frågan om att man inte gillar Lars Vilks? Då är det väl bättre att säga det att man inte tycker om det han har att säga men säg det då och var ärliga mot svenska folket och även andra i världen, säg det för det är, det är rätt uppenbart att det är så och som sagt ja, muslim, alla muslimer är inte terrorister nej, alla muslimer är inte för våld men, hur många är det när det kommer till kritan som inte är för våld, hur många muslimer är det som säger här? att ja, när vi, när vi är för yttrandefrihet när de i själva verket tycker någonting helt annat hur många muslimer är det som kör en dådlig agenda Oavsett om man har framträdande roller Oavsett om man har framträdande poster i samhället Eller om man är på en marknivå Eller grästlotsnivå Om man så vill Hur många av dessa muslimer är det som Säger en sak hela tiden rakt ut Men sen så menar de något helt annat egentligen Hur många muslimer är det som kör ett spel för galleriet helt enkelt Man säger att man är för fryttandefrihet Man säger att man är för demokrati men man tycker inte något helt annat fast det säger man inte ett exempel på att vi har muslimer som är emot demokrati, det har vi när det gäller Köpenhamns-attitat, det har vi när till exempel muslimer som utsätter judar för hatbrott i Malmö oavsett vad, vad vad Mona Sahlin sa för ett antal år sedan och en annan uppfattning Men vi sätter muslimer som äh, har strid för de islamiska stater vi sätter dem i arbete och gör dem till goda samhällsmedborgare. jag kommer att tänka på en sak som, som äh, socialdemokraternas dåvarande integrationsminister Jens Orbach sa i en som är så kände jag han sa ju att vi måste vara snälla mot muslimerna för när de kommer igen med maktprecision och när de har tagit över Sverige så kommer de vara snälla mot oss återigen hallå, hallå Hallå, jorden avropar Jag får se om de har svårt svar Hallå, hallå, hallå Alltså Vad, vad, vad verklighetsfrånvänd Eller var naiv eller På gränsen till idiot även När man har den uppfattningen Är det någon på fullaste allvar som anser att Islam är en människoföjnt Religion eller är det, är det någon människa som på fullaste allvar Verkligen tror att muslimer, om de skulle ta över Sverige att de kommer att vara snälla och behandla oss med Nej, då. de kommer att avrätta de kollaboratörer som har som propagerat för att muslimer ska fram på alla håll och kanter de kommer att avrätta dem på löpande band om vi kommer till en sån situation naturligtvis de kommer att göra rent hus de kommer att dra de personer över samma kant som de drar judar och muslimer som alltså, säga, de anser alltså inte har rätt tro de kommer att avrätta dem på löpande band så tack för det televerket det var väl det jag hade att säga om det, men du var inne på en helt sak än Lars då, men jag tror lyssnarna förstår. hör du? jag finns ju mycket på Twitter, ja. Ja. Jag har en kille som heter Peter som kommer från Chile och det står här att han bor i Karlstad, faktiskt. Uh, stå, det, var, det står inte vad han heter i efternamn man ska ju vara väldigt försiktig och skriva det på Twitter, vet jag. Han heter bara Peter, men han kommer från Chile och han tyckte Sverige var väldigt fint förut när han kom till Sverige på den tiden Men han är förbannad på de här PK-medierna, alltså politiskt korrekta medierna, tycker han inte alls om Nej men jag förstår honom Man, det, är ju många, det är ju fler och fler invandrare som reagerar på det som PK-medier håller på med Och det är ju därför så många invandrare röstar på Sverigedemokraterna till exempel Det finns ju även en del invandrare som röstar på Svenskarna Parti men uh, det är väl oftast vita invandrade från hon tror jag som gör det i så fall Jag, jag reagerar i alla fall på Åkesson här, du, då, som ska vara sjukskriven fram till den 31 mars då, Han har ju fått 21 000 från Försäkringskassan, 40 000 från partiet och 31 000 i ett särskilt sjukpenning från riksdagen Och det är väl skattepliktiga belopp alltså men liksom, det blir ju enorma belopp i alla fall utan att han arbetar va? Ja, det, det blir det ju. Det har jag har också läst en del om det där i veckan och har stött blöst är det speciellt de senaste dagarna här. Uh, ja, jag förstår kritiken och jag håller viss mån med kritik med om kritiken. Men uh, om man ska vara rik man ska hela detta så ska jag egentligen, alltså jag är en av de förespråkare som tycker att samma lagar och regler ska gälla för politiker i landet som det även för vanliga medborgare. Om vi tar ett exempel innan jag kommer in på det som du om förut vi kan ta exemplet att, att när politiker slutar som politiker eller, ja, och så vidare så, så, ska de få, så hamnar de inte i det här med A-kassesystemet utan de får någon typ av avgångsvedelag som gäller i 15 år ungefär eller kanske lite mer till och med och får ett antal, ja det är väl frågan om miljoner rent allmänt och så vidare. Uh, varje, nej, miljoner var väl att ta in, Men de får rejält med pengar varje månad Och det här avgångsredningslaget Håller på i minst 15 år Och under den tiden ja, Och sen när det enda är slut Ja då, då, är det, då är det något annat Som tar över så De hamnar aldrig faktiskt det här, I det här a avkastningssystemet Och det här, det här med, ja, så, som vi har i Sverige Och det här med fas 3 och allt det. De hamnar aldrig där i slutändan Och det är ett exempel Det var därför jag, jag drog en jämförelse med det det ska ju gälla samma lagar och regler för dem som det gäller för vanliga människor. Det var ju en socialdemokratisk politiker i ett avsnittet av uppdrag och anställda tillfället som sa att Nä, men du vet det är skillnad på vi och dem. Det, kan ju, det är klart att vi kan ju inte hamna i det systemet som vi själva har skapat. Va? Det, det blir ju fel va? det förstår du väl så? Sen så vill de inte prata om det även om de och vadå. Han spelade in samtalet och för förade fram det till dem. Och det vill de inte prata om sen. Och eh, när det gäller hemma i med Jimmy Åkesson det, var det jag skulle komma till, det var därför jag tog upp det Så ja, man kan tycka att, att han Att han inte borde vara berättad Till, vad som är sjukpenning För du sa det va Alltså han får ju 31 000 Från en särskild sjukpenning Från riksdagen, det låter ju enormt mycket va Ja Det, det gör det ju, Och, Ja ah, just det, Ja, det var det Okej okay, okej, okay. ja men då ska han väl Kanske inte men Det måste vara, skat... till... må, vara skattepliktiga belopp Och sen får han, erhåller han ju också ett, En ersättning på 40 000 Från partiet varje månad va Och sen 21 000 då från Försäkringskassan Men de här pengarna ja. från Försäkringskassan Har de dragit in nu ja Jo det är det men det, det jag menar är att om vi ska hålla på och laborera med det här och hoppa fram och tillbaka hela tiden, det måste ju finnas någon typ av linje också. Sen kan jag hålla med om att det är fruktansvärt orättvist gentemot människor som är till exempel fas 3. Jag går ju själv i fas 3 va? Ja, jag... vad, vad är det? Ja, fas 3 det är, en, det är ett, som min kompis uttryckte mig modernt slavarbete, enkelt uttryckt. Ja. Och det jag menas med att man... Det finns olika faser i, i ett... I, i, I arbetsmarknadspolitiska programmerna på arbetsmiljön till exempel. Fas 1, ja då har man A-kassa till 80%. Fas 2, då dras a kassan ner till, till 70%. Och fas 3, då handlar man på 65%. Och eh, när man hamnar i fas 3 så ja, det är det många som känner att man inte har någon människa och Jag håller med dem för jag känner så själv tids och tätt. Uh, att jag inte har någonting. Samtidigt så vet jag att jag har någon människor. men jag vet också att de personer som sitter och bestämmer skiter här skiten anser att jag inte har någon människor, Men jag vet ju vart jag har dem i alla fall. Uh, nej, nej, att man, man har väldigt, när man hamnar i fas 3 man har väldigt svå möjligheter att få ett jobb. Man har väldigt svåra möjligheter att få en utbildning. Och när en arbetsgivare får leda på att man, har, att man är i fas 3 då vill de oftast inte anställa personer då. Så att det en, och så man sitter och gör ett arbete Som är viktigt men man får inte ut någon pengar för det Det får man inte Sen så finns det företag som utnyttjar fas Som det heter uh, Att man liksom plockar in en fas 3 där i ja, Max två år blir det om man får vara På samma ställe Och sen när de har CT-sägen på slutet Då plockar de in en ny fas Så är det som sätter det system Men arbetsförmedlingen säger att de har koll på vilka företag jag det som på med det. Det är vad de säger i alla fall. Och de stänger av de företag. Och det är likadant som det finns företag som tar in en praktikant. En praktikant om jag minns rätt får väl vara på ett företag i ja, en eller två månader nu tror jag. Och sen när praktikanten när den tiden är slut, ja då, då, slänger de, då, då får praktikanten försöka göra något annat. Eh, men då finns det företag som när den tiden är slut så plockar de in en ny praktikant. Eller praktikant. Och när den tiden är slut för den praktikanten, då plockar de in en till. Och det är klart att det är billig arbetskraft, företag som betala för, för det. Däremot så får de ett visst antal lappar varje månad för att de har en praktikant eller att de har en fas där till exempel. Så det finns många företag som utnyttjar det Men arbetsmiljö säger att de har koll på de företag som har utnyttat det och misstänker om att, det, att, det finns, att det finns en misstanke. Om de misstänker att det är en misstanke mot en företagare, ett företag som gör på det viset som att precis nämnde. Ja då stoppar de där företaget från att plocka in några nya praktikanter och fas treare. Så det här företaget får inga nya på grund av att de inte systemet på en viset. Och det är klart. Om jag vore en företagare så kanske jag skulle göra likadant. Kanske säger jag bara. För att det är klart att om man, om man, om man märker att man får så att en symbol vi kan säga 5000 kronor för varje månad. Så man har en person där som man inte behöver ta någonting för. Ja det är väl klart så skjuter att man fortsätter plocka in folk då. Det är nog det är inget konstigt egentligen tyvärr för att eh, det blir ju en, en, en vinst då för det företaget men sen har man lite eh, vill man sova gott om natten och så vidare vilket uppmåner att många inte vill i det här landet så gör man ju inte så det har ju med människor väl det frågan men det finns ju ingenting som heter i Sverige längre Har du läst om de här syrianerna i, som är häktade och, och så i, i Södertälje där alltså de har ju fått 13 miljoner kronor och eh, och alltså personer som arbetade för föreningarna skulle få ersättning från Arbetsförmedlingen. Och det var... Hur var det egentligen det här? De här, de här lotsarna var det ju, va? De, Ja, va? Ja, det kommer jag ihåg. Det blev ett att, jävla att, liv. De, eller, ursäkta, jag, de här, det, var ett väldigt, det var ett väldigt liv. Det var, det var någon så här lotsagentyr, lots, äh, äh, vad heter det så här. De fick ju 13 miljoner kronor och de ska, i bidrag. Och de skapade ett enda jobb. Ja. Och ja. De, de här som... Äh, Ja, de var inte nöjda med det här. De här som det gällde, som skulle. Eh, de råffade åt sig pengarna själva, om jag minns fel. Eller om jag minns rätt nu. Men jag tänkte på den här härvan det är det med de här med de här? Alltså, det var ju en ledande person för syrianska kyrkan då. Ja, där, där var det samma sak, va Att de har tagit emot en massa pengar från arbetsförmedlingen för att de skulle arbeta för föreningar då och få ersättning. Ja. Men, men i själva verket så gjorde de inte det. De hämtade bara kvitterade ut pengarna. Ja, och det är, det var ju det jag var inne på här att de struntar i det och pengarna gick förmodligen till något helt annat och de stoppade pengarna i egen ficka och sen så vill de ha ännu mer pengar. Då sa du, då var det ju stopp sen. Då blir det, det blev ett väldigt livat då. Då blir det ett väldigt tjata med rasism får man, får, man, får, får, man, får man ersättning då från arbetsförmedlingen om man jobbar i, för en förening eller hur är det där? Nej, det, det får du inte. ersätter man får från Arbetsförmedlingen arbetsförmedling att man är i fas 3 eller om man är praktikant du får den ersättningen som du har varje månad så att, säga att du får låt oss säga att en person som ja, vi kan ta ett fiktivt exempel då vi, vi kan ta så Du kan säga så här: om en person eh, oavsett lön ja, låt oss säga att en person får ut när personen är arbetslös så får de ut 80 procent av sin lön när man hamnar i fas 1 blir då eh, då blir det ju så här då att, att eh, ja, låt oss säga att en person som får ut ja säga att en person får ut 10 000 efter skatt ja, då det är det först så men sen då så när man har gått i ett visst antal dagar och inte har fått något jobb, då sänks den ersättningen till 70% det innebär att du får ut ja, nu kanske jag räknar lite fel här, men vad blir, vad blir 70% av ja just det, vad blir 70% av 10 000 då det blir? och sen när det har gått ytterligare ett antal dagar, då hamnar det i fas 3 jag kommer inte exakt Antalet på några. Där är det är till 65% av dessa 10 000. Uh, och så länge så det, det var ju många som trodde att det här med när socialdemokraterna tog makten som regeringsbildare förra året, när det var valet så, så, så var det många som trodde att nu är det borta med FOS3, nu är det borta blah, blah, blah, blah. och sen kom den här december, den här när Sverigedemokrater fällde regeringen och då fick Sverigedemokraterna en massa skit för att ja, men de är, inte, de är, de är för fas 3. Blah, blah, blah. Eh, det trodde jag också faktiskt. Ända tills jag läste lite grann eh, oh, oh, eller trodde och trodde. det var, eh, fick reda på lite grann och där. Eh, jag trodde också att det var så. Men det är inte så tydligt utan det är det att man hade man valde mellan att stödja Socialdemokraterna och att förinta Miljöpartiet för orsaken till att Sverigdemokraterna stödde regeringen i det fall, alliansen i det fall. Det var Miljöpartiet. Så man kan säga att det är Miljöpartiet som ber ansvaret för att, att Sverigedemokraterna röstade som de gjorde. Och Miljöpartiet det är ju ett parti som. som ja, just det. Just det ja. Jag kommer att tänka på Miljöpartiet nu, eller Miljöpartiet. Jag såg för övrigt prästtalsmannen för Värmlandspolisen Tommy Lind var en lite bit ifrån lokalen där Lars Witts har gjort sitt i måndags i, i där. Han blev intervjuad av en journalist från TV4-nyheten tror jag då. Han skulle gå fram och prata lite grann med honom om det här med eller han hade tänkt att gå fram och prata lite grann med honom om det här med det här man har sagt där om Miljöpartiet, att de är en terroristorganisation och höra hur de verkligen var med det. Eh, och det här om han hade skrivit på sin på sin Facebook-sida så att alla kunde se där Om han hade säkert istället. Men jag fick aldrig möjligheten till det tyvärr. För att uh, jag stod och väntade på Att han skulle prata klart med den här journalisten Med intervjun Men inte intervjun drog ju på tiden och Jag stod och väntade i säkert en halvtimme Där blåste en hel del och var ganska kallt Och så vidare så att uh, jag. Uh, ja, jag var just där Jag stod och väntade i alla fall uh, Men det, det, det blev aldrig av vad har du för erfarenhet egentligen av Arbetsförmedlingen? För att när jag var arbetslös en period innan jag fick socialbidrag och sen fick jag ju då för, förtidspension efter en arbetsskada men jag fick kämpa hårt mot Försäkringskassan min erfarenhet är att Arbetsförmedlingen förmedlar inga arbeten. De sköter bara det praktiska med att skriva in dig som arbetssökarna. Söka arbete liksom, det får du göra själv. Men det heter ju då Arbetsförmedlingen så att säga. Men de förmedlar alltså inga arbeten. Har jag rätt eller fel? Ja, ah, de har både rätt och fel, kära programledare. De förmedlar arbeten det gör de. Men de förmedlar inte arbeten i den om mängden som de ska göra. De förmedlar väldigt, väldigt lite arbeten i, i förhållande till vad de borde förmedla. Så när det är att kalla dem för arbetsmedel, det borde rätt och fel, tycker jag. Eh, det beror på vilket kontor man är på, naturligtvis. Men om man går in på till exempel. Ja, vi kan ta Kasa som exempel. Om vi går in på på Karlstads arbetsförmedelskontor så ser man att det sitter en del arbeten uppsatta där. Går man in på plast, vad heter det, plast, Platsbanken ja, det sitter inte så många där det finns det, men går man in på platsbanken Platsbankens hemsida och kollar så finns det arbeten. Men det är ju det att det är ju inte alla arbeten som, som, som skickas in till arbetsförmedlingen. Så det är ju så här att, att Många företag vill inte ha en massa folk som skickar mejl till höger och vänster och ringer till dem tid som när det jag besöker. För då kan de inte de, utföra sina arbetsuppgifter så att säga. Så det är många arbeten som aldrig skickas in till arbetsminnens platsbanken som det heter. Eller det är många arbeten som arbetsminnen aldrig får kännedom om. Och det är det som är orsaken till att det inte finns så många arbeten på, på arbetsmedel. Sen är det ju så här att. att Ja, de, de, de arbetsföretag Många företag vill inte ha en, en drös av folk som söker arbete, De vill bara ha ett par stycken Men så länge det finns företag som har den inställda Hur ska man kunna komma till rätta med arbetslösheten då? Jo, för, det är som du sa där Kära för, för att när jag var, Enda sättet sätt att få jobb är att söka själv Och kolla runt, söka själv När jag var arbetslös vet, så upptäckte jag en grej Att de skulle nämligen börja de skulle nämligen dra in alla tankbilar med, fly med flygbränsle som gick från Stockholm till Arlanda flygplats då och bygga upp en, en terminal vet du, för lossa flygbränsle som kommer med, med tankvagnar från Gävla Ham <hör> till en plats som ligger utanför Märsta. Och det var ett företag där som hette Svensk eh, Bränsle, någonting sånt där, AB. och då fick man Jag fick ett halvt löfte om att jobba med att tömma de här tankvagnarna på Flygfotogen kallas det, alltså det är Flygfotogen det är det man tankar flygplanen med va Ja det är alltså, jag tror jag och, och sen går det alltså från den här anläggningen Så går det under flera kilometer lång pipeline Som är nedgrev till Arlanda flygplats Flygbränslet kommer alltså I två stycken tåg varje dygn Från Gävlehamn med 17 stycken Stora tankvagnar Det tar tre timmar att lossa ett enda tåg alltså. Så att det är enorma mängder med, med, med, med flygfotogen Och då fick jag ett halvt löfte men sen nästa gång jag ringde liksom att Nej vi behöver ingen folk liksom. Men liksom förra gången innan jag ringde Då liksom att ja men det kanske finns en plats för dig också va Men sen liksom då var det kört Nej vi, de behövde inte mig Nej Nej, det är, det, är må det är många som är i den situationen idag fortfarande tyvärr Och det, det är ganska ruttigt system tycker jag jag jag har ju läst, jag har ju läst så här att du måste vara de är stenhårda så alltså, att om inte, du, om inte du är aktiv och söker arbeten du ska, du ska, du ska redovisa för, ar, för din handläggare varje vecka hur många arbeten du ska du ska söka jobb var enda dag alltså. Ja, ja idag så säger de ju så här att, att man ska redovisa varje månad för sina arbetsförmedlare vilka jobb man har sökt och, Aha, och hur många Ja det har jag andras lite grann, men förut var Ja nej, det har det, men det är illa det också tycker jag för att det är liksom att det är många som upplever i, i dagens här, att man, man, de, de kände sig förföljda, det är många som gör det och jag förstår dem, jag är själv i en sån situation jag känner mig inte förföljd men det är klart att man känner en enorm press på sig att man ska redovisa och man är rädd man, man är rädd för att för att arbetsförmedlingen som det är nu, de senaste reglerna som har kommit kommit i, i Ja, även för någon vecka sedan kom det en regler som säger att eh, reglerna blev ändrade. Från för, för första mars i år så, det så, här, så var det så här sagt att man, eh, man skulle eh, ja skickade man inte in det som man skulle skicka in eller skickade man inte in en rapport, då fick man en varning. Eller om det var att man fick, man fick ett snack med sina handläggare på arbetsmiljön. Och så hände det En gång till då fick man en varning hände Den tredje gången då blev man av med sin ersättning Under 45 dagar och fortsatte det Så fortsatte de 45 dagar hela tiden Så det, blev, det, det kunde gå hur långt som, långt som helst Då har det tydligen blivit ändrat igen Enligt en, en bekant som jag pratade med om då Nu har det tydligen blivit så här att Första tabben man gör då Att man inte har, har redovisat några jobb Då får man en varning Andra gången aha, då blir man avstängd I 45 dagar utan ersättning tredje gången då blir man avstängd också i 45 dagar utan avsättning så det här fortsätter då och det här är ju ett sätt då, och alltså ibland så kan det finnas olika, det kan finnas orsaker till att man inte kan söka ett jobb till exempel så att det är någon som hamnar på sjukhus och ligger där i, ja det är ju skrämmande, jag fick reda på det vid ett tillfälle, det var faktiskt så förra året att det är så har blivit så hårt nu ja, eller var någon gång i år, det tror jag var någon gång strax efter nyår att det har blivit så hårt att att, att att ja, du kommer inte att tro det här, men det är tydligen så här att om man ligger på sjukhus det kan ha hänt en olycka du kanske har trillat och bröt benet du ligger allvarligt sjuk på sjukhuset, det kan vara 17 som helst och du kan och, av någon orsak ja, i det fallet så kanske du inte kan söka jobb på en månad nej, då blir du avstängd då blir du man ligger på sjukhus Ja, det, det kan det bli. Så sjukt, sjuk, så sjukt har det blivit. Det är verkligen sjukt. Där. Ja, och det, det, det som är det absurda är att det, det, det här snacket, återigen det är alla människors lika värde, det finns inte. Det finns inte, De människor som är längst ner, alltså, det, det, de människor som är i fas 3, eh, är bara snappet över de människor som går på sos socialen. Alltså. Du har inte handläggarna fått order att de ska. För, alltså invandrarna ska gå före svenskarna nu, är det inte så? Jo, det har blivit så, tyvärr. Även om det finns invandrare som befinner sig längst ner på, på arbetsmarknadens steg så får de mer hjälp beroende på vilken invandrare Frågar de, om det om. Men invandrare som är vit, så att säga, som kommer en person med. Ja, vad säga, vit hudfärg eller ljus hudfärg som kommer från ett land till exempel England och så kommer en person ifrån, ifrån samma land då, som har mörk hudfärg så att det är en negra förvård med ursprung i Afrika då har den, pers den personen bättre möjligheter att få mer hjälp att få ett jobb än den, den, den vita killen så att säga och så heter det att ja, alla människor har lika värde ja och ett, så, står det ut, så ser det ut på pappret i alla fall Och, ett sätt, och hur det ligger till den är en annan sak Ett sätt för de här föreningarna vet, Att fuska va Och det gäller även politiska ungdomsförbund Och invandrarföreningar Det är att helt enkelt uh, bluffa med antalet medlemmar För ju, ju fler medlemmar föreningarna har Desto mer föreningsbidrag får de Ja Och det är, man kan jämföra lite grann Det här med som jag var inne på förut det här, Eller som jag sa förut att att det finns företag som har satt där i system att plocka in en praktikant sen när en praktikant hinner slut och plockar de in en ny, ny och så tjänar de låt oss säga, 5 000 per praktikant där har du den grejen också De kan jämföra de två sakerna det som du var inne på nu att, ja. jag, jag, jag fick inte hjälp med, de de, de, hjälpte inte, de hjälpte inte mig med ett enda jobb jag, jag, jag försökte med en grej att, att eventuellt städa bussar på nätterna i såna bussdepå va Ja men, men jag tog ingen, ingen kontakt med men de, de sökte såna här så man skulle städa bussar på nätterna Ja vad det låter som det varit ett riktigt skitjobb där vad du det då jag fick ju stela tåg också på Stockholmscentralen de sista åren eftersom företaget hade så dåliga avtal med sig, att då, så att eh, de här, de här, de här växlingarna som jag höll på med det försvann ju så att säga, de jobben försvann ju va oh. Så vi var ju gamla växlingsgubbar, vi fick ju gå och stela tåg vet du Ja. Men som tur var fick jag behålla min lön också För de här steltjänarna vet du då Det var ju olika språk också Det var jobbigt att lyssna på en massa olika kilenska Men i alla fall de hade ju mycket sämre lön Men jag fick i alla fall behålla Vi som var växlare fick behålla våra löner så här, Vi låg ju alltså 3000 kronor högre självklart Än de här hade. Ja Ja vad, vad ska man säga det... Ja det var väl Det var ganska länge sedan det här misstänker. Jag. Jag jobbade på gamla statens järnvägar och sen blev då en bolag... Bolagiseringen kom 2001. Man delade upp verksamheten i olika privata företag, va? Så att jag, ja. ha jag hamnade då på ics trafikärvet och avtalen med SCAB liksom, de var ju jättedåliga, va? För företaget alltså. Ja. Oh. Så att vart det... Och då, då, de anställde en väldig massa invandrare Som knappt kunde prata svenska då, va? Och de fick inte bli fast anställda utan de, var, de var alltså arvordister Timanställda, så de fick jobba vissa timmar På sommaren kom viss personal också Som jobbade bara vissa helger till exempel va? då, då kan ja. man ju, Det var som en, en, en kille från Afrika en gång Det var på vintern vet du, Så sa han så här Jag har inte fått de riktiga, riktiga vinterskor Så han han hade alltså ju, han hade så gymnastikskor på sig på vinter han var ju alltså inte fast anställd. Utan han var ju bara en sån här en timanställd. Han fick jobba vissa timmar per månad, uh, han, var inte, han var inte fast anställd, och det är bara var fa, de som var fast anställda alltså som fick riktiga vinterskor och riktiga varma vinterkläder och sånt där, stede på nätter och sånt. Han hade alltså sina privata gymnastikskolvet, det var jättekallt om fötterna vad? Oh. Då, dåliga villkor, alltså. Oh. Det, det var ju inte okej. Okay. Absolut inte. Och, och facket har ju kämpat väldigt hårt mot att har de varit äh, äh, timmanställda i flera år, till slut måste de få bli, de måste bli, få bli fast. De kan ju inte planera sitt liv heller, vet du, för att de kan inte veta hur de jobbar. De vet inte när, hur de jobbar nästa vecka, så det får de väl veta kanske någon dag innan bara va? Och sen kommer de, inte, oh, de kommer det inte upp någon hög lön heller, du, får, du har ett begränsat. Du får bara jobba ett, som timmanställd får du bara jobba ett begränsat antal timmar per månad, alltså du, du har ju inte, inte 100% anställning, då. Nej Och likadant SB har också sagt att de ska ha 25% till sina anställda ska inte vara fast anställda de ska vara timmanställda, va? Oh. Och det kanske passar vissa Viss personal kan det passa också va? Att inte jobba 100 procent Då kanske ska passa småbarn och sådana saker Men det går, inte att leva, det går inte att leva på den lönen Du kommer inte upp i någon större summa Nej, det, det gör det visst inte. Jag menar, oavsett om du är invandrare eller svensk så skulle du, kunna, du ska kunna leva på den det ersättning man så vill eller får. Men det är det, det jag tycker det är så himla fel med att det snackas om att man har lika människor i alla så, så är det många invandrare som får bättre bidrag än svenska. Sen ska man ju komma ihåg att det finns invandrare som har satt det hela i system också. Det var ju så när det kom med vårt reportage om det här med uppdrag i ansyn, om det här med svensk undervisning. Att, att det var ju några invandrare som inte ville framtäva sina namn och sina ansikter men det var ju två av de två som som, som, som, blev, som blev intervjuade, de sa det att, ska vara en klar som sjutton så jag en av dem, jag ihåg att, att om man får ett visst antal vad var det så, de fick alla de som gick på det här SFI, det var svenska för invandrare de fick alltså av 13 000 skattefrittare, efter skatt blir då för att gå på det här och han sa att när man får ut 13 000 varenda månad, sa han. Vad 17? Ska man då sluta med det, sa han. Liksom, och, liksom, när de fick godkända betyg och så vidare, så var han så att de var tillräckligt bra för att kunna. Vara tillsammans Men han: det, Ja, han sa att jag på, håller på att fejka mina betyg hela tiden. Bara för att kunna vara kvar så jag kan få den här ersättningen Jag vill inte ut och, och, och börja söka jobb, så han. Men nu, nu ska SFI ska ju läggas ner och ersättas av De ska ju integreras du, då, med ett sådant här handlingsprogram i, i komvux. Ja. För SFI har inte fungerat så bra. Nej, men det, det är ju en, en av orsakerna till det som jag sa förut att det kan finnas en det har med det att göra. Att det finns invandrare som utnyttjar systemet och det Sen finns det ju naturligtvis invandrare som som inte vill lära sig svenska också De har ingenting med deras ekonomiska situation att göra Utan de vill inte lära sig svenska helt enkelt de vill, de vill ha... Ja, men då ska man väl inte vara kvar i Sverige Det är lika illa om du åker till Japan Jag menar, du måste lära dig japanska så alltså, Eller engelska i alla fall Men de vill inte lära sig det heller Då ska du ut Så enkelt är det Jag tycker också för medborgarskapet Borde man väl göra språktest också Man, man tycker det, ja Folkpartiet var inne på den linjen tidigare i år eller det har blivit ett, ett väldigt liv där. Men Folkpartiet gjorde rätt eller om det var förra året Någon var förra östen jag tror det var tidigare, i år tidigare men, men jag tror samtidigt att, jag att Folkpartiet menar nog inte det utan det är nog vårt sätt att ska locka väljare i, alltså, förlocka demokratiska väljare men det är nog är tror jag. Och det rikar inte heller som eh, kristdemokraterna körde tidigare i år <kör> De har ju förresten fått en ny partiledare av En, en kvinnlig partiledare Så det ska bli intressant att se hur de utvecklas nu Men eh, Göran Hägglund körde ju kommit ett förslag tidigare i år eh, där det var det att ta med på att man skulle Ja det, hade det här med flyk, flyktingström Nu gör de, om jag minns rätt, att man skulle strama åt det Uh, han fick ju en enorm kritik för det, så var hans motivering till oss att dra åt det, kom inte ihåg riktigt, men han blev anklagad av Miljöpartiet för att fiska i grumliga vatten, då. men vad håller de själva på med då, Miljöpartiet? De fortsätter eller de har fiskat under lång, lång tid och fortsätter att fiska i, i, i extrema muslimska vatten istället de fortsätter att och, och, och fiska i islamiska staten vatten till exempel va? Så att de är inte, de ska nu under de sista som har anklagat för att fiska i grunbläst i vatten där de själva håller på med samma sak fast till ett helt annat håll. Så de ska nog enbart hålla käften tycker jag. Det var väl 16 000 nu, 16 000 som håller sig undan utvisning också. Hur, hur ska polisen kunna få tag på alla dessa? Nej, det är en bra fråga. Polisen är ju inte några övermänniskor på något sätt. De, de måste ju ha någonting att gå på för att komma åt de här människorna. Har de ingenting att gå på så, så går det inte. Eller att så att de har tillräckligt dåligt att gå på. Eller tillräckligt ja, ja, dåligt att gå på. Då kan de inte komma åt dessa människor. Så det är ju inte så konstigt. Jag menar, polisen kan ju bara gå efter om de, de Uppgifter som de har. Vad säger Sjö? Ja, vad tror du om framtiden för de här förorterna som Bergsjön och Rosengård till exempel? Jag, jag tycker det ser väldigt mörkt ut. Jag, jag ser ingen framtid att de här grabbarna skulle liksom sluta upp med att, att leva, leva kriminellt och hålla på med skjutvapen och ta ett vanligt heligt arbete. Liksom. De är helt inne på den kriminella banan. Ja. Ja, det var lustigt att du nämnde faktiskt för att det här som hände i, i veckan är ett exempel på vad det är som, så himla bra med mångkultur i Sverige och invandring. Det här har jag tänkt på det som hände i Hisingen. Närmare bestämt det var det uh, att gärningsmännen var invandrare och de som blev välskötna var också invandrare. Och uh, Stefan Löfvin har ju fått en enorm kritik med allrätt uh, med all rätt att det borde inte räcka med kritik i det här fallet. Han var ju där i... i uh, i Igår uh, var han ju på hissen och skulle hedra de här vidriga människorna som hade sköt er, de här personerna. De, de, jag ska uppdatera lyssnarna För de dem inte som känner till det här. Jag fick reda på att i veckan jag själv också. Jag kände inte till det jag hade, men jag blev väldigt förvånad samtidigt, ändå inte. Men säger uh, då att det har hänt. Uh, två invandrare gick in på en restaurang eller en pizzeria på hissingen och sköt ner en massa folk med i det. De mördade ner folk helt enkelt. Och eh, siffrorna på hur många som blev erkötta och hur många som blev skadade var De siffror som jag har hört eller läst om i alla fall, det är att det var 12 personer fick, som fick föras till sjukhus och det var fyra stycken som blev enskötta. Men det är, det är vad jag har hört. Och enligt vad som står på Aftonals artikel från igår här, som står det att två människoliv av släx. Men Stefan Löfven syftar ju på de här som skötte ihjäl folk. Jag tycker inte att, man, att han ska gå och åka dit och, och, och lägga ner blommor på plats. Jag tycker inte att han ska gå och åka dit överhuvudtaget. Och ska han åka dit, då ska han åka dit för att, för att visa att han, att han hedrar de människor som är bli järfork. Han ska ta med skjuter och åka dit- för att lägga blommor på plats, och visa att han, att, han, att han hedrar de personer som, blev, som sköt de här människan det ska han inte, men å andra sidan så visar det en hel del, hans agenda har ju varit tydligt ända sedan, ända sedan långt innan han blev statsminister och hans agenda fortsätter att vara tydlig han tycker det är helt okej okay att, att invandrare skjuter ihjäl andra invandrare, han tycker det är helt okej okay när svenskar skjuter i invandrare också eller nej, när invandrare skjuter ihjäl svenska men en svenska gör samma sak mot invandrare Då är det inte okej okay. Så han är, är ja, ja. I, i en vilken, I vilken media, i vilken media har, du, har du läst eller hört Att det skulle vara invandrare Om du lyssnar på Sveriges Radio va? Då säger ja. man att det, det här handlar om ungdomsgäng Och gängkriminalitet Polisen säger samma sak Det handlar om gängkriminalitet De säger aldrig ordet att det handlar om invandrare Som är krim, kriminella invandrare och De nämner aldrig det med ett enda ord Har du tänkt på det? Ja och det därför också när alla, att du, du frågar mig hur jag kan veta att det är invandrare som har gjort det. Det kan jag naturligtvis inte veta. Men eh, du sa till själv där. Om man tänker på de säger ungdomsgäng. De säger att det har med kriminalitet att göra. Då är det i nio fall av tio någon form av icke-vänsterländska invandrare som har begått sådana här saker. Okay, kan... Annars, så, annars så säger de aldrig det. Man kan säga så här: de är ju födda i Sverige. Så det handlar liksom om andra, och tredje och fjärde generationens, Alltså deras föräldrar så att säga, har en gång kommit till Sverige och de här är ju födda. Men de är ändå inte svenska. De kan vara svenska medborgare men de är självklart inte svenska etniska svenskar. Det kommer de aldrig bli. Nej, så vidare de inte så vidare. inte deras släkt har levt i det här landet i tusen år. Då kanske man kan börja snacka om att de, man annars senare säger de inte det ändå. Det var ju långt innan de blev födda så att man kan säga att de är svenska för det. Jag, skickade, ja. jag, jag, twittrade till, jag, jag twittrade till Sveriges svarta afrikanska kulturminister Alice Bakunke. Och så skrev jag så här att Trafikverket saknar resurser för närmare 45 stycken järnvägslinjer i Sverige som på sikt hotas av, eh, av tågstopp. Så alltså det är dåligt spårläge, Det finns inte pengar alltså. Nej. Eh, och då svarar hon så här. Det är rasisternas fel att den svenska järnvägen förfaller. Ja det är ju rent bullshit. Men däremot så skulle det vara intressant att veta vad det är för rasister och prata om. Jag menar rasister finns i alla, alla folkslag och alla folk och nu måste vi ska prata klarspråk. Men du fick väl inget svar? just det, hon blockerade dig istället va? Nej, nej men alltså i andra, alltså. I andra länder då heter det etniska konflikter. Men i Sverige heter det rasismen. Och när de kommer hit så, så upphör alla konflikter tror man. Men det gör de inte. De fortsätter alltså. De tar med sig sina konflikter till Sverige. Ja de gör ju det. Sen det här när man ska prata om det här. Om man, ska, om man tänker på det här vilka det är som är de värsta rasisterna i hela landet så är det inte svenska att det satt rasister överhuvudtaget. De, de, de brott som verkligen begås i Sverige nu för tiden med, med rasistiska, ja, rasistiska förtecken, det är inte svenskar som begår de här förteelserna här brotten. Det är invandrare för vissa delar av världen. Först och främst så begås det ju av muslimska invandrare av olika slag. Så det är ett hatbrott det frågar om emot judar där man gör. Och dessutom så är muslimska, muslimer saker och ting mot varandra också på utåt. Ja, det är här bergia muslimer och sunnimuslimer till exempel. Ja just det, just det, Ja, sen är det romer som är inblandade i romska, romska ja, familjer. Det är en enorm släktrivalitet mellan olika romska familjer till exempel. Det släkt är väldigt viktigt. ökar. Vilka ligger bakom dem? Ja, det är inte svenskar i alla fall. Men det är ju inte vita invandrare heller, utan det är ju icke-västerländska invandrare ofta som är det, det, det finns ett fåt, fåtal svenskar som ligger bakom Men eh, ja, Det är väldigt väldigt få som säger. Eh, jag har ju läst till exempel att eh, Migrationsverket då, De då kan inte placera araber tillsammans med somalier, vet du, för då blir, det, då blir det fight. Ja, det är ju det. Och det är ju likadant det här om man placerar, placerar irader eh, med kurder. De här hatar ju varandra de tar ju varje chans, de kan då. om en iranier och en kurd sitter i, i samma rum det är som att sätta en tiger och en tjur i samma bud de, de, de, tar, de tar, varje, tar chansen att mörda den andra och eh, ja det är det så. Alltså, det finns, det finns det är en enorm rivalitet mellan just kurder och iraner. Vad det är det som är orsaken? Det är väl ingen som riktigt vet. Det är något som är väldigt väldigt gammalt i alla fall. Jag brukar tänka på judarna. Vet de säger så här: De är så utsatta i Malmö och så vidare. De, de, de spottar på rabinen. Eller vad heter jag? I alla fall så här. Men när judarna hatar araberna då det är väl också det är ju semitiska folk då är det, då är det ju då är det judarna som är antisemiter eftersom araberna är precis som judarna, semitisk folk va? men judarna får hata araberna det är ingen som säger någonting jag har inte hört araberna klaga på att judarna ha, äh, säger att de vill döda dem men så fort det är någon som, som säger att de hatar judar då, då är det så synd och det var en kvinna här på Twitter och hon, hon, var li, hon, hon led för att hon, blev, hon var så utsatt. De spottade mot henne det var så här. Ja. Nej, ju... men det är det är fel naturligtvis att spotta. Det är lika fel som det är, då tycker jag det är bättre att man spottar framför personer det är väldigt vidrigt att spotta på. En. Men det är som du säger det är att, att, att, att det, är, det är ett väldigt liv så fort jag är råmlad men det är ju ja nu går de bort. <laughs> så att, nej, men alltså... nej, men det är väldigt konstigt faktiskt ja. Om judarna skulle följa den heliga skriften alltså, då skulle man utrota sju folkslag och då skulle de, då, skulle de, då är de Guds utvalda folk, alltså, det, alltså Gud har ju, det står i skriften då att, att judarna är Guds utvalda folk va? Ja, och sen så är det ju så här att äh, det, liksom, om man säger så här, det, det judar och araber har på många sätt likheter faktiskt. Om man tar till exempel det här med halalslakt och korsslakt, så är det inte så jättemycket som skiljer de två slakterna åt. Nej. Och det är inte det här med... Ja, ursäkta, vad sa du? Som Ingrid Karlqvist till exempel. Hon är... du, du snackar om Men om du, om, ja. du, om du kritiserar Israel, vet du, Då blir hon ju helt galen på det, jag lovar. Ja, otack, otack. Jag, jag vet, att du skrev någonting ja. på var det Twitter eller om det var Apix att det var någon, det var någon grej och, eller om det var någon, jag läste det någonstans det var folk som var kritiserande för någon artikel och de blev helt vansigna och gick ut och kallade dem för att de sympatiserade med nazister och så vidare ja, hon helt men det galen. var rätt bullshit ja, blev och alltså ja. yttrandefriheten den upphör, om du kritiserar Israel då är det slut med den yttrandefriheten så att hon, hon, är, hon står inte alls för någon yttrandefrihet så man måste kunna kritisera Israel utan att, att angripa judarna som folkgrupp för det Ja, ja, absolut. Det är lika viktigt som att du ska kunna kritisera. Ja i Iran utan att, utan att angripa muslimer för det, eller kritisera islam. Utan att, Ja, alltså du kritiserar islam. Först och främst men inte muslimer och så vidare så det, är, jo, det är ju ett saksamma jag, jag, hörde, jag hörde Ingrid Karlqvist När hon var med på Radio Länsman Då sa hon ja. så här Att, att uh, islamisterna Anser att de är liksom uh, De är mer värda än Alla andra folk, men herregud Det är precis vad judarna uh, vad, vad det står i de judiska skrifterna När det står så här att judarna är Guds utvalda folk, jag har inte läst Att muslimer anser att de är bättre Än andra människor, har du läst det någonstans inom Skrift. Inte i någon skrift, men däremot så är det är finns det muslimer som säger att, att de, de är mycket, mycket högre stående än alla människor och så vidare. Så att det har jag inte läst i någon skrift, det har jag har inte gjort det mot. Men jag, jag håller med, dig, även det säger alltså, judar och muslimer väldigt väldigt lika tyvärr Och det, det jag funderar på det är en av orsakerna till att, att de är så lika att det är det som är, gör att de hatar varandra så vars så himla mycket. Tror jag tror tror inte att det är Men man leker med tanken ibland Att det måste vara någonting som de har gemensamt Det kan... är flera, flera saker som araber och muslimer har gemensamt vi nej, kan... nej, vad, nej vad säger Judar vi och araber kan, uh, uh, vi, muslimer vi... Och judar. Ja, vi kan ta i Israel till exempel Äkt, äktens, Äktenskap mellan, mellan judar och araber va? Det är förbjudet Om du, ja. om du är jude Och bildar, bildar äktenskap med en arabisk kvinna Då blir du utvisad till ockuperat område Du får, du får lämna Israel men om det är tvärtom då, att en arabbildare ja då får du väl lämna det landet också om en arabbildare ja, med judina Det är inte, det är inte tillåtet med, med blandäktenskap mellan juder och araber alltså, det kan ju snacka om, det är ju en riktig rasism då. Ja Ja men det är likadant som det här om, om det, det är en viss skillnad om jag kommer att tänka på det här med om en om en eh, muslim konverterar till, till judendomen, då blir den muslimen, före detta muslimen, utsatt för en massa saker. Och, och har den muslimen riktigt otill så blir han personen mördad på grund av Men alltså, det är så här också. Varför? Nej, må det mår inte likadant åt andra håller om de konstiga är som det är Varför många muslimer och sånt hatar USA? USA, tack vare den judiska lobbyn bidrar ju med enorma summor till Israels militära, de, de, de ger ju bort flygplan och vapensystem och allting alltså gr gratis alltså till och med, ja. alltså det är tack vare USA som, som Israel kan överleva överhuvudtaget hu alltså och om inte USA stödde Israel så skulle inte Israel kunna klara den här den här militära biten alltså, att, att upprätthålla den här, den här, den sin armé och alltihopa va? Det är tyvärr alltså det är, där, det är därför USA blir så fruktansvärt hatat Ja, det finns ju orsaker även om jag inte jag är inte för allting som, som USA gör absolut inte på något sätt men jag förstår ju de muslimer som, som hatar USA men sen så har det väl mycket att göra med att det är inte bara muslimer som hatar USA men USA lägger i, lägger i sig en massa saker och ting som många gånger inte har någonting att göra och sen så är det lite mycket prestige. Då. Det är lite maktgrejer makt därifrån. Och de vill visa att de, de styr och ställer lite grann. Hur som helst. Nu har de ju fått konkurrens som heter Duga ifrån Ryssland. På utav den kärre presidenten Vladimir Putin. Och det är inte USA som är jätteglada över om, om jag säger så. <laughs> och det är inte konstigt. De har fått hård konkurrens helt enkelt. Jag satt och pratade med en kompis som det. Eller några kompisar igår kväll faktiskt. Med några url och... Uh, vi kom in på det här, med det här med att Putin hade försvunnit under tio dagar ungefär. Aha, det var ja, det var, det var konstigt. Det var uh, konstigt. Ja, det var väldigt, väldigt konstigt. Det är väldigt, väldigt tyst om vad det som har hänt under de här tio dagarna. Det är ju ingen som vet exakt liksom vad det är som har hänt om det ens har något hänt. Han var bara borta. Uh, och sen så helt plötsligt så var han tillbaka under tio, över tio dagar där. och uh, han... Uh, Ja, den fin liten herre, eller en stor liten heller så att Den kräcker de inte så lätt skulle jag vilja säga. Även om man kan man tycka vad man vill om Vladimir Putin, men han har en stor stöd Utav sitt folk. Det är ingen hemlighet, precis. Jag menar, det är ju en, nästan 80 procent av alla ryssar, till exempel, som, ja, som, som stöder honom i Ryssland. Och man orsakar inte så många som, som är emot honom. Och sen det här som händer det här, den här kritiken den här från, från ett visst oppositionsparti som, som blev mördad han var en av en av Putins kritiker det är inte så säkert att, att det hade någonting att göra med att han var kritiker mot Putin bara mördad det har inte framkommit vad det var som var till att han blev mördad som har inte fått tag i mördarna heller vet. Uh, så det kan, men det är det en intressant tidpunkt när han blev mördad på men han hade ju kritiserat Putin vid ett tillfälle och, och sen blev han mördad uh, det. han, han hade, jag tror han hade kritiserat Putin eller om det är som blandat ihop men det är intressant att just en sån person blev mördad men det kan ju vara andra orsaker också han, han kanske har problem med någon folk det kanske var folk som inte, någon, inte gillade honom på grund av någon orsak och bestämde sig för att mörda honom det är inte säkert att det handlar någonting med hans kritik emot Putin göra. men sen är det här, som Putin sa det ja, det här men han var borta i tio dagar det här som han sa när han kom tillbaka när, när, när, han satt, när han kom tillbaka Till den så kallade Hetluften igen Det, det var ett ganska han sa Oavsett vad jag tycker om Putin Så tycker jag det var rätt bra sagt Han sa ju så här eh, På frågan om man hade Det var ju folk som trodde att han hade varit, att han var död Och så kom han tillbaka efter tio år sedan Ingen som vet vart han har varit Ingen som vet vad det är som har någonting. Och så sa han ju såhär Tja det är ju väldigt, det är ju alltid trevligt med skvaller sa jag. Så, så han har ju lite Han har ju lite humor också Putin där Eller som han sa vid något annat tillfälle När han var snack om det här Med de här De här, de här, de här ubåtskränkterna igen nu Jag var väl inte så länge sedan det här Om jag minns fel När han var snack om det här kort och så vidare Han har ju gått ut och sagt det att Riktat emot Sverige att ja Vi har bättre kartor än på Sverige, han har jag sagt. De menar ju att, att, att ryssarna håller koll på vad Sverige har gjort i många, många år. Och att han hade koll på grejer och ting. Så han, han säger ju lite grejer ibland, Putin, som eh, samtidigt man har och skratt åt vissa saker ibland. Men det finns ju en allvarlighet bakom det. Fast sättet han säger på det är ju lite kul, tycker jag. Vissa grejer, som till exempel är med alla är kort och det här med skvallet alltså. Men det, ju, det skulle vara intressant att veta vad det var som har hänt och då var ju bara borta under 10 dagar ingen som vet vad det är som har hänt är ingen som vet att som har varit eller någonting. Det ingen alls. Jag tips också att Voice of Russia heter numera Sputnik va? och om går man inte då på sput sputniknews.com så kan man lyssna på en livestream dygnet runt på engelska det är ganska intressant att lyssna på engelska på engelska alltså nyheter dygnet runt från, från Ryssland på sputniknews.com. Ja Gamla Voice of Russia heter det va? Uh, ja det, det får man tänka på en Youtube kanal som heter Russia Today Det ja, var det, en, den jag trodde du menade först men det, det, var det, det finns en live, live kanal också med, med en stor eh, tv-spelare som heter Russia Today Som man kan, man kan titta på också Där pratar de också engelska Ja Ja det är intressant, det är intressant Skulle man inte, inte lägga en gasledning ner på östersjöns Hur det till Tyskland var det inte där? osäker faktiskt väldigt osäker men det är mycket möjligt, det kan nog stämma men som sagt var att kulturministern säger alltså till mig på twitter där att det är rasisternas fel att 45 järnvägslinjer inte, inte kan skötas med sitt banunderhåll för de, de pengarna finns bara inte alltså nej men det, det är ju... Men är ju inte riktigt som ska i huvuden den här människan liksom. Ja, hon, hon har nog inte, hon inte den. Hon det söntas upp också. Men efter det så har det blivit något riktigt i så här tycker jag. Jag skrev så här... Hon, skrev, jag säger, hon skulle ha stannat kvar som programledare för någon kanal Allofunkabakt. Jag, jag skrev, skrev så här till Alice Ba Kunke att... Um, hur kan det finnas... Uh, uh, för jag är ju då rasist enligt henne då. Men i alla fall... Hur, ja, hur, jag skrev så här. Hur kan det finnas rasister... Och antirasister när det inte finns några raser. Det finns ju inga raser, men då kan det inte heller finnas några rasister och antirasister. Nej, och du fick inget svar på det, va? eller du var det? Var det så, då att Så jag ska jag dra en liten ramsa här. Nu ska jag säga ja. det finns inga svenskar, för vi är alla invandrare. Nej, Nej det, jag, det finns inga... Det finns inga svenskar, för vi är alla invandrare. Nej, det finns inga invandrare, för vi är alla svenskar. Ska jag, ska jag ta det en gång till? Det finns inga svenskar, för vi är alla invandrare. Nej, det finns inga invandrare, för vi är alla svenskar. Ja. Har du hört det där förut? Jo då, det har jag allt för väl. Och uh, jag förstår fortfarande inte deras så kallade resonemang. Däremot förstår jag att de är väldigt bra på att säga mot sig själva, och så kör de jag, jag lyssnar lite grann, jag försöker lyssna på lokalradion från Sveriges Radio men jag blir väldigt upprörd eftersom musiken är bedrövlig men då hade de till exempel, jag kan ta p här mm. eh, på Sveriges Radio i så hade de ett program om någon sån här kurdisk nyår jag liksom, vad, har vi, vad, har vi, vad har du och jag för intresset av det kurdiska nyåret? Nej, det är väl lite bra. Herr Kurde, ska ni göra det? Vad är det kurder har intresse för? Vad tycker, det, tycker i alla fall? När det gäller kvinnor förtryck. Jag brukar skriva till Gudron Schuman till exempel, de här feministerna, men de svarar inte. Jag brukar skriva så här till dem att. Feministerna i Sverige, de kritiserar aldrig islam för kvinnoförtrycket för de är så väldigt rädda för att bli kallade för islam, islamofober. Och Sveriges, oh. Sveriges Radios program 1 hade ett mycket märkligt program. Man pratade om slöjan i is, islam alltså. Man sa inte, oh. ett, inte ett enda ord om kvinnoförtrycket utan programmet hade titeln Slöjan som mode. Man gjorde, ja, man, man gjorde alltså någonting positivt, man gjorde något positivt av slöjan istället för att prata om kvinnoförtrycket. Mm. Ja, det här med Islam ja. Jag sitter framför mig en artikel nu som uh, handlar om att det ska bli en moské i Karlstad här. Det ska vara platsen gamla jätterundan på Rud. Igen. Det får så väldigt. Ja, det sig med det här på den, på Rud kyrkor nu kör de vidare på det här tydligen och ska då ha en, en, en, en vill hålla en moskébietterondellen på Rud och det är folk som är väldigt upprörda och förbannade naturligtvis och eh, jag kan ju dra lite kort vad det står om det, den här står föran så här att det här islamiska är islamiska kulturföreningen islamistföreningen i Karlstad nummer ett som jag brukar säga har under ett drygt decennium letat mer eller mindre aktivt efter en lokala tomt för att kunna bygga en samlingslokal moské då så sen som höst fick man nej från Karlstads pastorat på förfrågan om en tomt nära Ruds kyrkor. Det stämmer inte riktigt. Var, det skulle byggas på Rydkyrkor. Det är inte svårt att tänka ut vad de som var sina andra byggda på judiska delar av kyrkoret tyckte om detta. Tack och lov fick de nej. Och Pering Lidén, miljöpartiets representant och kommunusjär i Kala. Kala, ska fixa rätta er på det hela spotlås i ansiktet Symboliskt sett, naturligtvis. Men för att vara hans som att få igenom det här, men nu är det så att kan alltså bygget komma att bli verkligt ändå. Alltså stenkast därifrån, och då är det här att det är ju då så att det låg en rondell vid Novellinoset på Rutten, men det är där då som det eventuellt då skulle, då tror då ska man satsa på att bygga en moské där. Men då heter det då från, från Rauf Ahmed eller Ahmed, då, ja, han som är talesman då, för föreningen att han menar då att, att folk behöver inte vara oroliga för det här med minoriteter och bara. Utan han säger så att det är det en helt vanlig samlingstokal Och man säger att fredagsbönen eller barverksamheten och annat är inte kommer sak att lägga sig i. Det är, han säger alltså helt enkelt detta: Att det är inte kommer ur sak att lägga sig om man skulle få för sig att bygga minareter. Det är inte kommunens sak om det skulle bli böndupprop. Det är det här, eller inte menar han då. Uh, samtidigt som, som han. Uh, menar själv att han poängterar att det islamiska inte handlar om en moské som gemene man tänker sig där med mina menar och bönutropare ja det är ju vad han säger då. det är självklart att att den här äh, pappskan, ursäkta uttrycket inte kan gå ut och säga som det ligger till att det är klart som sjutton att de tänker köra vidare på det här med bönutropare också det är ju ganska självklart men det kan, det kan han ju inte gå ut och säga naturligtvis så, ja. Men det är många som har blivit arga och förbannade över det här och, och det kommer att fortsätta det också. Sen är det ju snack om att det ska bli en, en ny moské uppe på Kronoparken, stadsdelen Kronoparken i Karlstad också. Och den ska ta tre år att bygga tydligen. Och... Eh, Ja, och så finns det människor som säger att det inte pågår islamisering, att det inte finns någon islamisering i Karlstad, det i Sverige. Men det finns det ju. Nu syftar ju inte bara på det här exempel utan på många andra ställen i Sverige så höjs det ju röster om att islam ska fram på alla olika kanter. Och det finns ju som till exempel den invandrad tjejen som sa och tyckte om Malmö, som är så känt ekonomi på att jag gillar Malmö. Det är som Iran eller Irak eller vilket annat på samt väl Så... Och det är skripet ju väldigt känt Och det, det finns ju ja, Men det är också konstigt att Att de kommer hit till exempel Det är inte, det är inte så konstigt egentligen att, att somalier som kommer till Sverige Bosätter sig alltså Till exempel i Borlänge Borlänge har 35 miljoner kronor per år I socialbidrag 35 miljoner kronor har Borlänge kommun Årligen i socialbidrag det bor, ja. över, det bor över 2000 somalier i Borlänge Men vänta nu Och där brinner bilar Och det är så här gäng Som är farliga ibland Men i alla fall Alltså, somalier som kommer till Sverige de bosätter sig alltså i områden där det redan bor somalier för de har ju kontakt så att säga, de vet ju var de finns och de, de bosätter sig bland sina land de känner ju en samhörighet då med andra somalier i Sverige de känner ju ingen som helst samhörighet med svenskarna självklart Nej det gör de naturligtvis inte Alltså, det är inte så konstigt, jag menar det är klart att man vill bo eh, oavsett om man är svensk eller man är somalisk himmel så, så det, är inte, det är inget konstigt med att man vill bo nära människor som man själv känner någon sorts tillhörighet eller samhörighet med. Det är inget konstigt alls. Det vore vara väldigt konstigt om det inte vore så. Nu är vi inne på segregation plötsligt heller. Men är, ja, jag är inne på det. Fast det är egentligen inte det jag menar. utan Det med segregation det har ingenting att göra med. Man vill bo nära människor som man känner att man har något gemensamt med. Jag menar, jag själv är till exempel inte bor bokrande med någon pedofil. Varför inte? Man har ingenting gemensamt med en sån person. Men det finns skillnad på etnicitet och pedofilier. Alltså, integration pratar man om. Men undersökningar i media nu visar att segregationen ökar, alltså klyftan eller, alltså mellan svenskar och invandrare, alltså den, den ökar alltså. Det blir inte, vi kommer inte närmare varandra utan det blir tvärtom, alltså det blir som en mur mellan oss alltså. De bor där i sina förorter, ser sina, har sina du vet de kollar på sina kanaler. När ja. Jag bodde på Sleipninggatan i Märsta, man kunde ju titta ut då, alltså det var ju, ju parabolantennor alltså, överallt, så här enorma. Var, var och annan lägenhet hade ju sådana här stora parabolantennor Då, då, då kollar de mig på sina, sina hemländers kanaler alltså Ja oh. Grannen var Grannen, oh, de, grannen satte ju upp världens största också va? Inte den här lilla utan den här största Så utsikten försvann ju för mig där åt ena hållet då. Och sen, sen vrids den också med någon fjärrkontroll va, åt olika håll Men så åkte de hem på semester också tycker jag var konstigt De, jag menar, de var inga muslimer, alltså. de var nog kristna Iraker, men man kan inte åka hem på semester till samma land som man en gång har kommit ifrån som, som flykting va? Nej Nej, man, man tycker inte det. Så man får fundera på varför de åker varför de åker dit då? Liksom, om de är så himla hemskt om de där länderna som de flydde ifrån, varför åker de tillbaka då? För de, de, de blir mördade? Eller vad är frågan? De grannar som jag hade på Släpninggatan 50 där på sjätte våningen, från 1995 till 2011, det var bara invandrare. Olika som avlöste varandra, några stycken familjer. Och de på sommaren, då var de borta. Det var helt tomt alltså. De, och sen kom de med alltså från Lala flygplats då. Alltså med sådana här resväskor och grejer. De var borta i, under hela sommaren på semester i Irak vet du? Mm. Ja det, det är ju det. Det är det som är intressant det. Det semester som du säger. Okej okay, okej okay. det, det har de pengar att åka ut i. Alltså när man får, när man får permanent uppehållstillstånd upp, i Sverige. Och har svenskt medborgarskap. Då går det väldigt bra att återvända till samma land. Som man säger sig ha flytt ifrån. Men herregud, de har man ju ljugit. Då är ju allting bara en bluff. Precis, men då, undrar, men då undrar man ju direkt så här. Men vad är det som de har flytt ifrån? De var så himla hemskt där. Varför vill de tillbaka den? Det förstår man inte liksom. Det blir ju väldigt, väldigt konstigt. Då. Jag har sett en text här på Twitter också från UNHCR. En paragraf som säger så här: Den flykting som kan återvända hem på semester till sitt hemland förlorar sin status som flykting. Det vill säga att, att om man kommer på att en, att en, en, en flykting med, med, med svenskt medborgarskap åker hem på semester. Då ska, ja. man dra, då ska man dra in flyktingstat, men då är det ju redan för sent. Då är människan redan svensk medborgare. Då, då blir människan kvar för, på livstid här, alltså. Ja, ja det, är, det är det. Och sen har, har du läst också att ja. det, är, det är mycket personal på Migrationsverket som blir utsatta för hotelser och grejer alltså Till exempel att de ska besluta om utvisning. Va? Och då kanske de ja. blir ho hotade i samband med att de ska delge beslutet, alltså. Det är ganska, ganska otäckt egentligen, för det blir, ho det blir hot mot, mot tjänstemandrar. Det, det blir ju det Det blir ju, det blir ju hot Och, och uh, ja Det, det blir det ju Men jag har läst i alla fall att det är runt 16 000 i Sverige Som håller sig undan utvisning Det är troligtvis ännu fler Jag kan inte hålla koll på alla siffror Men det är kanske snart en 20 000 som, som Som vägrar lämna landet alltså De har ett beslut, de har överklagat det i flera år Och, och tjafsat alltså Ja men De håller sig undan Ja det, det, det är det det är ju det, att, att, uh, de är ju inte dömda Det är klart att de inte vill bli utvisade Som håller sig undan Däremot tycker jag naturligtvis att det ska vara straffbart på Att gömma folk som uh, gömmer sig ja. undan utvisning Det ska vara straffbart Det är det inte idag tydligen Hade någon kärring också på Lidingö där Som var med i det här, här farr som gömde flyktingar Anita Dorasio hette hon mm. Och Hon var väldigt stolt över att hon personligen Hade göm, gömt människor undan ut, utvisning Sådana saker <skratt> Ja, och jag kommer att tänka på henne när du var inne på det där Det var ju därför jag kom in på det Hon var jättestolt och sa att det är bra liksom. hon, ska, hon ska inte, hon får vara stolt och vill Men hon ska ha straff för det Det ska vara straffbart. Ja, ja. Man begår ju en olaglig hand när man gömmer människor som ska utvisas Det ska ju vara straffbart för det, det och Har passen, ju har också förekommit att, att de här Flyktingar som ska utvisas har, har ockuperat Kyrkor alltså Ja, det har hänt ju så att de kan inte bedriva gudstjänsterna eftersom som kyrkan är ockuperad av. Det jag hörde senaste dag här på Radio Stockholm och sånt Radio Stockholms hemsida då Radio Stockholms hemsida det är att Kronofonden säger att, att de här de här mark och det kallas det kallas för mark det ju för markockupation vet du? när människor slår upp så här hu husvagnar och tält och allting liksom och skrepar ner och avföring och allting det är ju enorma mängder sopor och skrep och till slut så måste man ju vända sig till Kronofoden för att få, de får ju inte liksom bara, bara bosätta sig på, på en kommuns mark hur som helst. Det, går, det får man inte göra enligt lagarna. Det går inte bara att bosätta sig i någon skog som tillhör en kommun liksom och använda skogen som toalett du vet, allt det här med husvagnar och allting. Va? Det min... Nej men det, det är ju vad lagen säger där. Det är vad som står på pappret Sen hur det ligger till i verkheten Verkar vara en helt annan sak och det här kallas tydligen för markockupationer, Ett annat stort problem som kommer varenda jäkla vår I Stockholmsområdet och säkert andra delar alltså, Det är de här förbandade hantverkarna Som kommer från Irland tror jag Alltså de ska liksom de ska lägga asfalt och grejer De gör ett jäkligt dåligt jobb alltså Ja det kan jag säga Den där asfalten som de lägger på din garageinfart eh, Den kommer att spricka efter ett tag kan jag garantera Ja Jo det, det gör de ju så att. Vi hade alltså problem i sikten av kommun Med såna här människor som kom från Irland Och jag, jag såg de här de tog, alltså, de, de, de tog alltså över en campingplats Och där använde de marken som toalett så att säga Det var ju fruktansvärt med, med all avföring där va de hade di dieselaggregat som stod på dygnet runt. Och det var småbarn som var smutsiga och allting. Och husvagnar. Och men vilka jäkla dyra, dyra bilar de hade. Och de, de hotade alltså människor uh, att de skulle få stryk uh, när de skulle utföra sina arbeten. För att de, de kanske krävde 40 000. Och plötsligt skulle de ha 40 000 till för ett jäkla dåligt jobb. Och det var någon gubbe som sa att de hade lagt asfalt på hans garageinfart. Och efter ett tag så sprack asfalten alltså. Ja, det de var så, väl... De var, uh, det är då, väl det var både så... icke-vita och vita invandrare Som håller på med det där för mig men ja, ja, ja, för mig att... ja, så jag har för mig att Det här är, inte, det är inga människor från Irland Det här är senare som är bosatta på Irland alltså, Förstår du med att Det, det ja. att de är irländska medborgare Men de är egentligen ursprungligen etniska senare Eller romer som är bosatta på Irland Och ändå så säger man att det här är ir Irländska asfaltsläggare kallas det då Ja, det heter att de är irländare ja. Men bara för att man är, bor på Irland det det inte att man är illa är lika stolt som bara För att du är svensk bor i Sverige ser du inte svensk. Det stämmer det, ju det, det, det Eller jag i Japan nu, inte Japan till exempel. Ja, Sik Sikterna kommun vet, och flera andra kommuner som, och som de har ett rent helvete vet, när, när, sommaren, när våren kommer. För då kommer de här. De kommer i sina, sina, sina husbilar, hu husvagnar och grejer och så ska de hålla på och, och, och försöka tvinga människor att, att utföra då, dåligt utförda arbete. De har ju inga papper i någonting. Får, får de jobba i Sverige överhuvudtaget ut utan tillstånd. Eh, alltså nej, det ska man inte få. Det ska, det ska man inte få. Men sen, man de inte kan de som håller på och kontrollera kan det verkar som de är, de har nog för dåligt med folk. Jag skulle vilja säga att de som håller på att kontrollera men som inte har tillräckligt med folk att göra. Men de har en stor arbetslöshet i det här landet Sätt in folk där då. Det, det, det, det slutar med att kronofoden, så att säga, polis och kronofoden var på plats, och de fick lämna området och de lämnade kvar någon, någon husvagn som var stulen. Eh, liksom <hör> varenda vår så blir samma helvete att, att eh, polisen får rycka ut där vet du, och, och de, de tar över en parkeringsplats till exempel på Arlanda flygplats med sina, eh, sina husvagnar och husbilar och grejer alltså det de är, de är stora det de är 40-50 bilar och husvagnar som tar över mark som tillhör kommunen liksom och det blir avföring och enorma mängder med skrep va? Och, till och till slut efter lång tid då så, så fixar kommunen med kronofogden och så blir det avhysning vad gör de? De flyttar bara på sig de, de ja nej ju det, är, nej, det är, men kommunerna är väl så rädda för att ta i tag i med Hårdanska om de här videorna. Vidare ska jag inte säga att de är personerna så att de törs inte. De är rädda för att bli anklagade för rasism. Återigen, folk är så himla rädda i det hela landet. Och så kommer upp rapporter då, att de har flyttat sig kanske några kilometer. Då är de på en annan plats, en annan parkeringsplats. Och den markägaren säger att där får de absolut inte vara. Liksom. De måste ha liksom, handräckning från Kronofogden för att kunna avhysa med hjälp av polisen. De måste alltså ha ett, ett, ett beslut från Kronofogdemyndigheten om avhysning heter det va? Alltså ja, polisen Ja. Polisen kan inte liksom, eh, tvinga bort dem utan att ha eh, kommunens begäran om avhysning hos kronefoden och ha papper på det. Och sen de, kont de, kontrollerar de, här, de kontrollerar människorna liksom och ser att bi bilar är stulna, husvagnar är stulna och, och, och det, det kan finnas narkotika och, och, och, och, och stöldgods och sådana här saker. Alltså det, är, det är inga ärliga hantverkare alls det här. Uh, nej, det, det verkar väldigt konstigt. Men som sagt, för de, de, de här hantverkarna som dyker upp i Sverige. Eh, krävs, det, krävs det arbetstillstånd alltså? De är ju e EU-medborgare, får ju komma till Sverige tre månader. Eller hur? utan papper. Inget visum, men i alla fall inom EU då. Men alltså, att utföra arbeten, krävs inte arbetstillstånd först då? Jo, det, det ska ju vara så. Det ska krävas arbetstills. Men som jag sa, de är ju så, ja, det här som du sa att de måste, du de de sa det kommunen där liksom att det är någon polisgrej för att, för, att, för, att, för att vräka folk. Det är inte det det är från dem. De kan ju vräka om hur som helst men de är rädda för anklagelser. Det är det det är från dem. Jag såg nu på punkt nu fast utan prickar så alltså de har redan dykt upp. Och de flyttar sig bara till en annan plats. Och blir de avhysta av kronafoden så tar de sig till en annan kommun. Och sen dröjer det ett tag innan de kan få dit och polisen. så flyttar de på sig en bit till nästa kommun. Och liksom, de, de, de, de bara, problemet flyttar sig till nästa kommun till slut bara. Mm. Och så måste den kommunen ta kontakt med kronfoderna, och så måste de avhysas. Och de lämnar efter sig. Det blir avföring, och det blir, det blir en massa skräp. Och det är gamla, någon, någon stulen husvagn som har lämnas kvar på platsen va? Ja. Jag vet hur det såg ja, ut. Det är där. Väldigt, väldigt sen, sen var det en massa barn också som egentligen ska gå i skolorna, va? De var ju, de var ju, ja. de var ju smutsiga, vet du? Och det var ju avföring och allting. Det, luktar ju illa. det är lukta illa. Och det är stulen husvagn här de lämnar kvar efter sig också. Absolut. Men det här med att det är irländska, irländska hantverkare, det stämmer inte. Utan det är egentligen det är romska människor som kommer från Irland. Alltså, de, de är bosatta, men det, det är inte irländare egentligen. Alltså, etniska irländare är det inte. Nej, som jag sa förut, att det är bara för att man bor i ett visst land så betyder det inte att man tillhör det folk som är majoriteter. Så det, det är liksom inget konstigt. Ja, jag såg ju på regskyltarna Full, Fullt naturligt Jag kunde se på bilernas regskylt att de kom från Irland Och att det var väldigt dyra, fina bilar Alltså såna här stora eh, kombi, kombi, större kombimodeller Alltså massa husvagnar och husbilar Och de kom från Irland så att säga Och polisen, polisen säger att Anlita aldrig en sån här Hantverkare för det kommer du få ångra alltså de, de gör mycket dåliga arbeten De utför inte korrekt arbeten Och du kommer få ångra det Att du anlitade de här asfaltsläggarna och allt vad de håller på med alltså det, det blir inte några bra arbeten De utför det mycket dåligt Exakt Det, det blir inte bra alls och ändå, och, ändå, och, ändå, och ändå så finns det de som går på det här alltså Och tror att de, att de ska komma undan billigt alltså. Det blir väldigt det, det, Sen är arbetet inte, inte Asfalten håller ju inte Ja det är det, det, är det liksom. men, men de som är seriösa Man märker på dem liksom. Du syftar inte på det här När de ska lägga asfalt Utan man märker på hur de verkar och sådär. Jag lägger märkligt mycket märke till hur folk beter sig, hur folk verkar hur sätt de pratar på sådana här saker som tar jag på. Jag, tänkte, jag tänkte på. En sak, jag tänkte på en sak just nu, att varför gör inte polisen en sån här sak att när, när de ser att det är samma gäng som bara flyttar sig till nästa kommun varför får de inte fram ett beslut från någon myndighet om att, att Utvisa de här människorna tillbaka till Irland Alltså att, att, att se till verkligen att de, att, de, att de lämnar Sverige alltså För att de flyttar ju bara sig till nästa kommun hela tiden Och så måste de avhysas ja. Alltså problemet flyttar sig efter ett tag så måste de dit med kronofoden och polisen och avhysa alla dessa kanske 40-50 stycken husbilar och husvagnar. Till och så kommer de till nästa kommun. Varför inte stället lösa problemet med att fatta ett beslut, ett myndighetsbeslut om att samtliga de här, de har ju exakt regnummer och allting på dem. De har ju deras legitimationer, vad de heter, personnummer och allting. Att delge sig alltså, beslut om utvisning ur Sverige alltså. Att, att helt enkelt uh, se till att de lämnar hela, hela, hela det svenska territoriet alltså. Över, över, över Röso, Öresundsbron. Ja. Det finns ju bara en lösning. Ja, det alltså. sjukt. <laughs> Men det, det gör de inte. Utan då flyttas problemet alltså. Så småningom så kommer de över till nästa kommun. För de får inte vara ifred i, i en viss kommun. För då kommer ju Kronafogden efter ett tag. Då flyttar de sig till nästa kommun. Och så småningom så kommer det bli beslut om avhysning med kronafoderna. Det, det, är ganska, det är ganska allmänt, det är som du säger det där. Du kan gå in på Radio Stockholms hemsida och läsa om, om enorma problem med mark och ockupation kallas det va och krona ja. kronofo hade, hade ett 40-tal förra året och det kommer bara öka ännu mer alltså. Okay. Men då säger jag så här Vem är det som beslutar att, att de här hantverkarna Ska utvisas ur Sverige det, det, det kan inte ske först det sker någon brottslig verksamhet va? Men, men dåligt utförda arbeten Det är ju också en brottslig verksamhet Ja jag tänkte ju säga det Precis men jag tänkte att jag skulle låta dig prata klart först, Nej men det stämmer som du säger det, det, Är det dåligt utfört och liksom Om man gör det på alltså, så här, liksom, att Syftet är ju bara att tjäna pengar Sen, så, man, man, man totar ihop om man hotar ihop en hög dret på värmländska och kallar det för bra liksom, det, det är ju det är så uppenbart vad så uppbyggt våra frågor om man är ute efter för att man är, det är bedragare det är frågan. Om. Och att lura folk det är också ett brott. Men brottslig verksamhet är ju till exempel att lämna efter, sig, efter stöldgods och framförallt att skrepa ner. Du får inte skrepa ner i Sverige. Och de här människorna lämnar, varje plats de har varit på, de har ju varit där i flera veckor, vet du. det är en enorma mängder med skrep. Det är också ett brott Det är också ett brott att skrepa ja. ner. ner va? Så, ja, men måste ju verkligen ja, uppma, upp. Det, det är också brottsligt. Det finns bara ett sätt, och det är att fatta ett beslut att utvisa de här människorna uh, ut ur landet. Alltså. Uh, uh, uh, att se till att de verkligen lämnar Öresundsbron mot Danmark. alltså. De, ja. de, ska, de ska inte få härja fritt i Sverige, de här människorna. Absolut, inte. Och, Absolut och de, inte. och dessutom så måste man nog ha arbetstillstånd också. Det går inte bara att komma till Sverige som, som en hantverkare. Det är ju inte klokt egentligen det här. Och det, det upprepas ju varenda år. Ja, det är ju det. Jag förstår liksom inte vad som är problemet. Polisen, de påstår att de inte har tillräckliga resurser att ta tag i det här polisen att de inte kan göra någonting. Men det, det, det är självklart att de kan det. Men det är nog så här att, återigen det, som man pratar om många gånger tidigare att det, liksom, det är en prioriteringsfråga här. Eh, samtidigt så är det ju en, en grej som breder ut sig mer och mer de här, de här så kallade då, ir, så kallade inrändska eh, asfaltlängarna. Men det kommer ju sådana hitifrån men det kommer ju sådana hit från gamla öststadsländer också Och håller på sig inte bara från Irland Precis så att, lite, ja, och Sen har vi det här med litauiska ligor också Som härjer här och här i Sverige Som går brått och Vi har ju så brott och ja, så vi har Roslagen till exempel Där läste jag läst i flera år Att där är det sommartid va Så är det en kraftig ökning av stölderna Av båtmotorer alltså. som, ja, så, för De har ju då kontroll vet du, vid, vid de här färgerliga Kapellskär det, va de går i båtar över där är inte det från Kapellskär går i båtar över till över till Baltikum är inte det man kan lugnt säga att de har bra förbindelser Mellan det land Så de ska begå brotten och har, De är smarta, liksom, sticker där, hit, där har, de sticker hit Då begår de och så kommer de tillbaka igen Där har de gjort extra kontroller på bilar Som kommer från just de här öststadsländerna Och då har de funnit att de har försökt Få med sig studerna, båtmotorer Och det är just på sommaren så ökar de här stölderna Och det är just de här ligorna från, de, de skäl alltså, eh, båtmotorer vet I roslagen och det, det, är inte... ja, det, är så, det är inget konstigt som man sa Förutom att de har bra ah. förbindelser mellan, mellan sitt hemland och, Eller det land som de bor i och Sverige Och, det är ganska, och som du sa det är bra ja, trafik mellan. Och det är inga problem att sticka hit Och så snorligt är det att sticka tillbaka igen så har ju läst också, märk, så, jag, har, jag har ju läst för många år sedan Om, om att människor som har sommarstugor Vet du inte, inte, inte kanske nu med de här mobiltelefonerna, men, men förr när folk hade en vanlig telefon som sig, i sin sommarstuga. Och så plötsligt fick de världen. De hade, de hade liksom märkt att det var någon som hade tagit sig in i sommarstugan och, och, och, och så. Men sen kom telefonräkningen, vet du. och då har någon, ja. jä någon jäkel som har suttit och ringt hem till Rumänien i 14 timmar till exempel. Va? Oh. Du förstår vilken, vilken. Men numera så har inte folk sina telefoner längre. Som, som nu har de mobi mobiltelefoner. Ja, och då... ja, det, är det. det är så viktigt att ha det här med kontantkort. Jag har själv det. Är, det är väldigt viktigt att Aha. ha det. För har man en mobil med abonnemang, då kan folk sitta och ringa på hur längsvängsvängen står de den. Och sen så får du en fin räkning sen. Har, <laughs> har, har, har, har, har du inte läst om så här att han fick en räkning på 140 000 till Chile, liksom i sommarstugan sommarsugan? Ja, jag har inte läst just den grejen, men visst har man läst om folk som har vara med sina mobiltelefoner och så har de. Ja ah, just det, nej ah, men det var ju Hansen och Eir Ja Du jag måste ah. uh, utgå ur nu ja uh. ah, vi säger så, so. hej Kanon, hej Hej. Uh, ja lite konstigheter har det varit här Stockholms närradio har ett uh, Tekniskt fel på webbradion Så att jag kan inte alls höra uh, Någonting från 88 MHz Där vi ju sände i 26 år Det är helt trasigt där Jag har haft lite konstigheter med med servrarna kan jag säga också faktiskt här. De har hållit på och krånglat lite grann. På grund av konstigheter så kan det uppstå också när man kör live-program så kommer jag i fortsättningen att göra så här: Att när jag kör från C-datorn så kommer jag alltid ha ett inspelningsprogram som spelar in hela den här live manuellt så att säga. Ett inspelningsprogram här som är inställt här och spelar in. Och även tar emot signalen på... Jag har nämligen tappat kontakten med, med servrar här som, som har spelat in från början. Och så har det avbrutits och så har jag har spelat in igen här. Stockholms närrådde 88 MHz har fel på sin webbsändning kan jag säga också, ja jag måste garantera att jag har inspelningar från de här lördagsprogrammen också det måste man verkligen ha så att inte vi krånglar på några konstigheter här det har varit lite konstigheter med serverna kan jag säga faktiskt mycket märkligt här de har ju fungerat väldigt bra förut man kan lyssna på Radiosala i alla fall radiosala.se jag har ju tjatat mycket på de här gubbarna Gå ni in på radiosala.se Ändas i samband med deras program så finns en webbspelare så man kan trycka på och till höger finns en som kommer upp i ett eget fönster också. <kör> sen märkte jag också att eh, de gör ingen reklam men de fanns också på TuneIn också. Sverigekanalen finns nu numera också på streamfinder.com eller korta.nu-streamfinder. Det är kanal 2 som ska fungera där. Jag försökte lägga in eh, sen tidigare där två kanaler som inte har fungerat alls. Jag försökte, försökte lägga in nya kanal 1 på streamfinder.com och det gick inte alls. Jag försökte lägga in kanal 2 på streamfinder.com och det gick inte heller. Då testade jag så här att efter port det är ett portnummer också som det avslutas med. Där gjorde jag ett snedstreck och så skrev jag listan och så skrev jag .pls och då fungerade det. Så Det är alltså kanal 2 som fungerar nu på streamfinder.com Och på tunein.com så finns också den nya kanal 1 Och sen är det kanal 4 som egentligen är kanal 4C Och sen finns också kanal 5 Man kan göra så att man kommer till tunein.com Så kan man skriva in i sökfältet där eh, Sverigekanalen Vi använder ju shoutcast-server också då Gratis konton på listen-to-myradio.com i England. De har en miljon användare. Och det har varit lite konstighet det här faktiskt, för att jag har tappat kontakter med servrar och chatsat här. Så att jag blir tvungen att ta ett manuellt inspelningsprogram varje lördag som spelar in alltihopa som hörs från datorn. Från den dator som jag använder. Vi tackar Karpstripan från Karlstad där. Vi har så den 21 mars 2015. Jag fick vänta lite grann men jag fick tillstånd i alla fall av Magnus Söderman från projektet Motgift.nu. Inte den här lördagen men jag har fått tillstånd att läsa här ur hans e-bok också. Eller e-skrift som man fick ladda ner. Jag är ju medlem på Motgift.nu också där. Det heter väl Europa fria nationer och någonting. Så det var helt okej okay att läsa ur den. Motgift har sina liveprogram numera på måndagar. Inte på tisdagar. Och ni kan alltid gå in på motgift.nu och lyssna på gamla program där också. Jag har gjort i ordning också en server här. Som kan streama gamla program som finns att lyssna och ladda ner på radiosiktuna.se 88,2 MHz jag bodde väldigt nära vattentornet i Valsta där, för det var nämligen sändaren och det var de som gjorde att jag inte kunde höra Stockholms närradio, eftersom Stockholms närradio 88,0 MHz var alldeles för nära radiosiktunas 88,2 men nu från och med nu så kan man i alla fall lyssna på ett programarkiv som finns på radiosiktuna.se det står väl, lyssna på oss. Man kan än så länge inte höra Rådus Sikturna över nätet. Men jag har gjort i ordning en server som kommer att användas endast den första söndagen varje månad. Endast den första söndagen varje månad, mellan klockan 18 till 22. Då kommer jag lägga ut, under de timmarna, några program från Rådus Sikthunas program, Arkiv. På adressen radiosiktuna.listen-to-myradio.com eller korta.nu-siktuna-radion. Endast första söndagen varje månad mellan 18-22. Men om ni går in på hjärnerhund.tk, jallarhornet 1tk med en spegeladress på svärkanalen.tk eller på den domänen sverigekanalen.com så kommer ni få all information där. Och på dessa adresser kan ni också se Sverigekanalens Twitter-flöde. Och där har jag lagt in en väldig massa bilder nu under några dagar som ni kan titta på. Och gå tillbaks också för att jag höll på här om häromdagen också att la in en väldig massa bilder där. Jag hör mig själv också. Så webbradion för Stockholms närradio 88 MHz har ett tekniskt fel så det går inte att höra 88 MHz från Stockholms närradio över internet. Har ni några synpunkter så kan ni ringa in till studion på IP-telefonen här. Det är 0225-60143. Peter från Chile, bosatt i Kalsta, undrade hur man lyssnar på Twitter här. Och jag skrev att du gå in då på svärknalen.com sidan laddas men ni kommer strax att höra en liten stund bara att tar och ladda där så hör ni kanal 1 det har varit lite konstigheter med servrarna här faktiskt de har krånglat faktiskt här jag vet inte riktigt varför de ska hålla det ska på jävlas finns inga problem med stadsnetet och sånt faktiskt här men jag blir tvungen att spela in manuellt här faktiskt och det tar ju på kraften också att hålla på med Sverigekanalen här dygnet runt och hålla igång det här så att säga. Så ni får gärna skicka in ett bidrag också på 634-252-1. 634-252-1. Information finns på Sverigekanalen.com. Ni kan nu gå in på alla avdelningar som finns på Sverigekanalen.com. Jag har lagt in spelare där. På avdelningen gästbok- yes så hör ni en livestream från eurofolkradio.com Har ni några synpunkter så kan ni ringa in till studion nu på 0225 60 143 Vi har eh, fått väldigt kallt, kyligt väder och det har kommit en hel del snö Men det var ändå en solig dag Lite grann av den här tråkiga snön har försvunnit men en hel del ligger kvar det blir nästa vecka lite högre temperaturer, men också senare, om det stämmer, så kommer det bli kallare igen. Så att det har tyvärr kommit en del snö här. Det var ju i alla fall i själva långsittan. Eh, väl nästan helt snöfritt förut faktiskt här. Men det är... Jag är inte så mycket på Facebook heller här, men min syster Annelisa i i Sydney... Skrev här att snart kommer vintern. Men än så länge är det mycket varmt där nere. Det är 35 grader varmt. Och min mamma lämnade ju Sverige 1964. Hon lämnade också min halvbror. Hon lämnade ytterligare en pojke också. Som sen flyttades ner till Sydney. Och fick byta namn också. Från, från Johan Zetterström till Michael McNamara. Han blev nämligen mobbad i skolan För man kan inte heta Johan Där nere Men jag har ju bara kontakt med Annelisa nu numera hon heter, inte, hon heter inte McNamara, hon heter Nolan Hon är ju gift med Jamie Så 35 grader varmt Har Sydney just nu Men så småningom Så får också Australien sin vinter Det vill säga När vi har våran sommar så har de sin vinter Och det kan gå ner till Minusgrader på nätterna och det kan vara mulet och det kan vara sådär 8-10 grader. Men även på sommaren kan man se att de har lite oväder ibland också. De kan ha sådana här cykloner och en hel del kraftiga regnveder också. Så här. Så det är inte bara sol varenda dag. Men som sagt, jag blev fosterbarn hos min mormor när min mamma tyvärr svek mig. Och hon svek också min halvbror Christer. Men däremot den här pojken Johan som ett tag var hos sin farmor i Göteborg han fick faktiskt komma ner till Australien sen och fick byta namn också men jag och Christer, min halvbror Christer som är död, han ligger begravd i Bollnäs och hans flickvän också det var ju missbruk där det var allt möjligt med fängelser och det var brottslig verksamhet det var droger och alkohol och rent helvete han blev inte så gammal tyvärr men jag är väl tacksam att jag fick växa upp i Sverige i alla fall med de här årstiderna vi har. Jag vet inte om man skulle klara av den här hettan i Australien faktiskt. De sitter ju mest i skuggorna med fläktar och dricker kall öl på dagtider. Alltså 35 grader i skuggan. Det blir väl närmare 45 grader i solen. Jag kan ta ringa upp en fröken nu och lyssna vad hon säger här. 19. 12 och 0 21 mars 19, 12 och 10 År 2015 Aha. 19 ja, Det var en äh, kille från Chile här som heter Peter han tyckte mycket om Sverige när han nu kom hit från början. Jag vet inte när han kom till Sverige. Men han tycker absolut inte om det här Sverige idag. Med den här politiskt korrekta medierna vi har. Uh, telefonnummer till studion i alla fall är 0225 60143. tycker inte om när det, det jävlas på det tekniska området. För att jag har ju fullt show med på att hålla igång allt det tekniska här. Va? Och sen uh, håller det på att krångla med några konstigheter med servrar som, som lägger ner och allting här. Uh, alltså invandrare när man säger invandrare. Jag har ju haft flera invandrarflickor alltså, som flickvänner. Alltså. Uh, fransk, italiensk, polsk. Senaste var ju färd i Sverige. Mamman kom från Montenegro. Otroligt vacker kvinna som bor i Kroatien idag. Magdalena hette hon. Med bruna ögon och mörk hår. Vi träffade ju Anders Sten ute i Haninge på 98 ordförande för SD där de råkar ju mycket illa ut också en gång flygbladsutdelningen där blev ju misshandlade utav ett gäng med påkar men de kom ändå in i kommunen det kunde vara hundra stycken alltså att dela ut flygblad och kämpa på där ute så att jag är absolut inte någon rasist faktiskt och det finns ju alla möjliga typer också av invandrare faktiskt men principen är väl att vi ska väl i första hand ta emot människor från närbelägna kulturer För de har ju lättare att anpassa sig Och sen ska det vara på måttliga nivåer Och det här med asylsökande är ju helt fel Hela världen är ju full, det är ju miljarder människor som, som, som behöver ett bättre liv i sina misärländer liksom. Och Sverige kan inte vara, hålla på att vara världens största socialbyrå längre va men framförallt så blir man ju galen på media. På, framförallt blir jag ju mycket galen på Sveriges Radio faktiskt. Och jag brukar själva ganska mycket på dem också faktiskt. Att de använder bara det här med det handlar om män. Det handlar om unga män. Och det handlar om gäng. Och unga gäng. Och un ungdomsgäng. Och polisen säger att det handlar om gäng, gängbrottslighet. Men liksom det är absolut inte någon svenska gäng- det är absolut inga svenska gäng. Det finns förekommer eh, kriminella gäng som är blandade. Men ofta är det faktiskt etniska gäng, som säga turkiska kriminella gäng som som fightas eh, i den brottsliga världen eh, i konkurrens med en annat gäng som kommer från ett annat land, så att säga. det är motsättningar mellan olika Invandrare. Men det, som det finns alla möjliga typer också av invandrare. De, de som har kommit hit kanske redan på 60-talet till exempel. Det är ju en helt annan typ av invandrare. Alltså, jag, jag minns ju Katarina Real på, 60 eller på början på 70-talet, 7, 8, 9. Där var det, ju, ska vi se, det var väl folk från Jugoslavien och Grekland och någon, någon svart kille till exempel. Va? Så att det var ju ingenting nytt det börjar ju komma redan jag har en bild här från en förskola också från Assessorsgatan någonstans i mitten på 60-talet och där ser man en en liten flicka där vi var ju bara kanske fem år där på de här bilderna en liten flicka där som eventuellt kommer från Indien och liknande faktiskt så att det är redan då så kom det men jag vet inte riktigt om de här förorterna man har sats, den svenska staten har satsat miljarder på de här förorterna i olika projekt. Det har ju varit enorma mängder projekt och det har kostat miljarder i, från, från staten. Alltså. Och det blir inte bättre. Det är samma, det är samma statistik alltså. Det är eh, alltså invandrartäta förorter. Där ökar antalet invandrare ännu mer och svenskarna blir ännu färre. Och vi har det här exakt samma sak. Hög arbetslöshet. Högt eh, bidragsberoende. Och en hög brottslighet. Men vi har inte sådana siffror i de svenska områdena. I de svenska områdena är arbetslösheten lägre. Kriminaliteten är mycket, mycket lägre. Och bidragsberoendet i de svenska områdena finns, men den är också mycket, mycket lägre. Så att i de här invandrarområdena så har vi tre saker. Vi har en mycket hög arbetslöshet, vi har en mycket hög kriminalitet och vi har ett mycket högt bidragsberoende. Och de här tre sakerna försöker man, försöker man att lösa från den svenska staten. Man försöker med allt. Man satsar hur mycket pengar som helst på de här förorterna. Man har hållit på i många, många år. Men man lyckas inte. Och man kommer aldrig, aldrig, aldrig. Jag kan ta det en gång till. Man kommer aldrig att lyckas lösa de här problemen. Med den höga arbetslösheten, med den höga kriminaliteten och det höga bidragsberoendet. Den svenska staten kan lägga ut hur mycket pengar som helst på mångkulturen. Miljarder. Det spelar ingen roll hur mycket ni lägger ut. Ni kommer aldrig att lyckas. Ni kommer bara Bara att misslyckas. För mångkulturen är dömd att misslyckas. Det är bara det på soptippen. Och hur många svenskar har mördats av invandrare de senaste 30 åren? Och det är ingenting som uppmärksammas i media. Och hur många svenska kvinnor och även invandrare kvinnor som har våldtagits av andra invandrar män för en majoritet av sexualbrotten i Sverige begås av personer som inte är etniska svenskar men samtidigt så får man ju säga att det finns ju självklart invandrare som är mycket, mycket eh, integrerade, de har svenska flaggor de har lärt sig svenska språket de kan den svenska historien de har anpassat sig de, har vill inte, de håller inte på tjafsar de har integrerat sig, de har arbete de är skötsamma Alltså, det finns alla möjliga typer, alltså. Och den här massinvandringen. Och dessa enorma resurser. Vi har trafikverket här. 45 järnvägslinjer hotas av. Alltså, det, går, det finns inte pengar. Järnvägslinjer måste hela tiden underhållas på olika sätt. Och det är oerhört dyrbara so saker, det här. Vi har en linje här mellan Bastuträsk och Boden. Det är många mil. Eh, hastigheten är sänkt från, från 130 km i till 90 km t Man fruktar att man måste sätta ner hastigheten snart kommande period till 70 bara. bara. Då kommer norrtåg att dra in sina regionaltåg och ersätta dem med bussar. Eh, vi har hört under många, många år att Sverige är ett av världens rikaste länder- men samtidigt så har vi inte råd med de äldre. Och skolorna förfaller. Vägarna förfaller också. Järnvägarna förfaller. Det finns inte pengar och resurser. Myndigheterna. Men det finns en myndighet. Som har obegränsade resurser. Och det spelar ingen roll. Ja, det är inte Försvarsmakten. Det är Migrationsverket. Där. Jag besökte med en flickvän från Uppsala en gång. besökte Jag Gimo en liten ort och det var cirka 300 styck, 350 stycken asylsökande man såg dem överallt vi hade, jag och tjejen hade ett samtal med en finlandare Hon sa att jag är ju själv invandrare från Finland men en liten ort som Gimo kan inte ta emot så här många som 350 stycken utan att det blir stora problem vi besökte en pressbyrå kom jag ihåg och det var ju problem med, med stölder från de asylsökande, men framförallt var det problem med stölder av cyklar. Det här var ju 93 kanske. Och när de kontaktade invandrarverket angående stölder av cyklar som de asylsökande i Gimo hade gjort så sa man bara så här att de skulle specificera cykeln och värdet och ange vilken summa de vill ha ersättning för så skulle de få det helt enkelt. Alltså cykelstölder. Och det är klart att det inte gäller alla asylsökande. Och man kan aldrig peka ut en hel folkgrupp för, för att bete sig på ett visst sätt. För det finns ju både, både skötsamma och mindre skötsamma personer i alla folkgrupper. Men som jag sa, förorterna har det här exakt samma. Inte de svenska områdena. Sen finns det ju blandade områden med, jag bodde i Valsta där på min tid var det kanske ungefär 46% procent svenskar så det var lite blandat så att säga men eh, vi har otryggheten Sikton och kommun, jag bodde 16 år ligger på jag tror det var tredje plats när det gäller våldet eh, allt anmäls inte heller men Sikton och kommun ligger alltså på jag tror det är tredje plats då eh, och jag jobbade ju på Stockholmscentral Central. Och det hände ibland att jag kom, åkte sista pendeln också. Och gick då från stationen hem också mitt i natten och sånt. Uh, otryggheten alltså. Uh, folk går inte ut när det är mörkt ute. Men jag, jag ser ingen framtid i de här förorterna. I de här täta förorterna. Eh... Uh, Invandring har vi haft länge och hög invandring har vi haft också. Men de senaste åren har vi fått ytterligare ett problem också. Jag vet att Affe, Affe har ju såna statistikblogg också. Det är de här bilbränderna. Och bilbränderna i de här förorterna drabbar ju framförallt först och främst så är det ju invandrare som får sina bilar uppbrända. Så att liksom, vad är poängen? Att invandrare bränner upp bilar som ägs av andra invandrare. Även om en del svenskar också drabbas. Jag, jag cyklade förbi Husby en gång. Det var en bil som var uppränd där. Nära skolan. På ett öppet fält. Det är stora öppna fält där man cyklar på cykelbanan. Bilen var helt uppränd. Och man har satt en skylt då. Ovanför. Med texten. Bil till salu. Jag vet inte om man ska skratta åt det där. Jag tror inte bilägaren var lika glad. Och även om, även om klottret har minskat så har det ju kostat och fortsätter att kosta SL och många, de klottrar ju sönder både spårvagnar och järnvägsvagnar och sånt. Och här i Långsötan har vi tyvärr en okänd person eller flera som har klottat på några ställen. Och jag försöker att få, jag har kontaktat Dalatrafik, de ska sanera två hållplatser. Hyrusbolaget svarar inte ens fastighetsägarna enligt lag är skyldig att sanera klotter. Hedemora kommun Hedemora kommun svarar inte heller angående att sanera klotter från en skylt så där det ska stå hemtjänsten Hedemora kommun. Men man ser inte texten på grund av att det är sådana här tags där. Och Hedemora energi fick jag inte heller något svar angående att det finns elskåp i långsyttan som är nedklottrade med tags. Alltså det ska saneras. För det har inte varit i princip någonting med klotter förut. Så att även här uppe så finns det någon eller några som försöker att förstöra i långsyttan. Jag läser ju mycket elände ute i världen. Det är terroristdåd och det är massa elände. Och det händer i Sverige också. Men det här är ju ändå långsyttan. Och jag lämnade ju Märsta då den 29 oktober 2011. Vi hade ju en eh, senare i huset där. Fast han bodde ju mest i Karlskoga. Men periodvis så var han på besök hos sin son. Han var senare. Och sonen körde alltså moped utan hjälm. Men i alla fall, han blev skjuten. skjuten. Satte rullstol och sen var det kryckor. Och sen blev han väl nästan helt återställd. Och han eh, vägrade ve uppge då till polisen va varför han blev skjuten. Och när jag frågade honom liksom eh, varför så att säga... Då sa han så här att det är sånt som händer alltså. Men när man står med en, öppe, med en skåpbil som är finsk registrerad på Släpninggatan i Märsta. Och säljer stora flak med finsk, finsk öl i kartonger. Då är det faktiskt en brottslig verksamhet som, som den här scenen ägnar sig åt. Det är alltså olaglig alkoholförsäljning. Och de tog emot pengar också. Jag skulle naturligtvis ha ringt polisen där och sagt till om det här. Det är inte tillåtet att, att sälja öl, ha ölförsäljning på gatan i, i stora kartonger som jag råkade se en gång. Självklart var det någonting som den här gubben, den här senare gubben hade gjort eftersom han blev skjuten i benet va. Det var nämligen avspärrat där men jag... Var ju tvungen att bryta den här avspärringen. För att kunna komma in till min lägenhet. För jag höll ju på att svimma av. Jag har ju varit ute och cyklat. Jag måste ju få mat i mig va. Då var ju avspärrat av tekniskt. Men alltså den kommun där jag bodde i 16 år. Siktorn och kommun. Det byggs enormt. Det är lyftkranor överallt. höjden har vi. Det var ett skogsområde. Som bara försvann. Bygger man i tusen ute på Vängården händer det grejer också där ska man bygga massa hus skogar försvann lyftkranar, byggen byggs överallt eh, och hela Stockholm alltså 35 000 flyttar in varje år sägs det det sägs inte hur många som flyttar ut i Stockholm det kanske man kunde få veta också va? samt en del dör också va? men liksom alla kan inte bo i Stockholm eller Göteborg eller Malmö eller Uppsala en del måste också bo så att säga på andra orter också. Va? Och jag vet att man fortsätter att riva fastigheter i Hofors också. Jag har cyklat i Hofors tidigare. Jag råkade se en sak här också. Jag har ju besökt Riskebo febodar två gånger. Och även filmat och, och tagit bilder. Och just i Riskebo, eller på bergen och ut med Promleden. Så vill Dalavind anlägga tror jag sju stycken vindkraftverk. Med byggstart 2017. Och det här är ju en lång process. Som är. Man kan söka på det och få fram. Eller gå in på vindkraft. Eh, hemsida. Det heter alltså. Projektet Riskebo. I Hedemora kommun. Med vindkraftverk. Här kan man se. Om man är högt uppe på bergen här. Här ovanför. Så kan man se vindkraftverken. Som ligger utanför. Eh, Garpenberg När man är på den. Eh, den, den vägen ovanför Västerbyn så kan man se några vindkraftverk där utanför Stjärnsund så ska man börja bygga några stycken vindkraftverk inne på Hedemora kommuns sida men framförallt så ska man bygga 30-tal vindkraftverk inne på Hofors kommuns gräns, gränssida, alltså Gävleborgslen för att strax utanför Skärnsund utanför Stigsbo, där går ju gränsen till Gävleborgslen jag har ju cyklat Skärmsundsvägen. Jag skulle lite inte ta så där men jag vände ju en liten bit ifrån. Så att det är väldigt nära till. Ja, Det är väl kanske en och en halv mil ungefär härifrån till Gävleborgslen. Men framförallt i den närmsta kommunen är ju ändå Säter Via skogsvägar här. Ovanför Flyttjusjön. Flyt Flyt är det sju kilometer. Och sen har vi en by som heter eh, Nyberget. I västlig riktning så är det faktiskt bara frågan om några kilometer. I alla fall mindre än en mil. Och sen är man inne i Falunskommun. Så det här är... Långshyttan ligger i sydöstra Dalarna. Man kan gå in på langshuttan.nu. Det finns den gamla järnvägen och det är väldigt mycket bilder och sånt ni kan se där på langshyttan.nu Och även på brukshistoriska.se Och det går även att beställa en DVD-film också i färg om den här järnvägen. Den skickas hem till er för 220 kronor tror det är. plus portavgiften också om ni kontaktar brukshistoriska.se Långsätten har förlorat 1970 var det 1000 arbetare på stålverket som Fagersta bruk hade. Alltså 1970 var det 1000 arbetare. Autokompo lade ner stålverket och för några år sedan Byggde man ut stålverket i långsutan för en halv miljard kronor för att senare lägga ner det. Och det är höga torn och det är massa byggnader som står bara helt öde. Det är bara era still, kloster, AB kvar. Ståltillverkningen med kanske 140 anställda alltså. Det är bara det som finns kvar. på äger fortfarande brukshotellet gårdshuset och den gamla järnvägstationen. Och man kan delvis följa den gamla järnvägen. Det finns mycket jag samlar mycket på bilder från den gamla järnvägen. Hur det såg ut på den tiden det är svårt att se var lågstallet låg till exempel där är vuxit igen och sånt. Va. Men man kan ana man kan gå på smala stigar som en gång i tiden var den smalspåriga järnvägen. Och det finns vissa namn också som heter just Banmästa och så vidare. Va. Jag har ju besökt också byvalla. Och det var inte mycket att se idag. Man ser gamla bilder där. Stort personalhus, stationshus, ställverk. Massa spår. Fick krånga där. Min egen barn går och sen backar ner tågen mot en stopp. Och idag är det bara ett huvudspår. Och sen är det ett mötesspår, Och en sån här mobilmast. Och ett teknikhus och det är på väg att bli total katastrof sammanbrott för den svenska järnvägen eftersom mobiloperatörerna vill höja effekterna på ut nya utbyggda mobilmaster som finns ut på den svenska järnvägen men det kommer troligtvis att störa det mobilsystem som är kodat som heter Mobisid GMS -R, R som järnvägen använder som ersätter den gamla driftradion Därför måste alla fordon som trafikerar den svenska järnvägen installera speciella störningsfilter i 3000 fordon. Det kommer att kosta mellan 200-300 miljoner kronor för tågoperatörerna att installera de här eh, skyddsfiltren så att det inte uppstår störningar på järnvägens mobilsystem. Det kan ta ända upp till 16 månader Inom alla dessa 3000 fordon har installerat dessa filter. Trafikverket säger nu att de fordon som inte senast den 1 juli 2015 har dessa filter kommer att få körförbud. De kommer alltså inte att få trafikera Trafikverkets linjer i Sverige efter den 1 juli 2015. Detta är en fullständigt omöjlig situation för tågoperatörerna att på så kort tid, på några få månader, installera skyddsfilter i 3000 fordon till en kostnad av ända upp till 300 miljoner kronor. Något som kan ta ända upp till 16 månader. Det handlar alltså om 3000 fordon. Här har man på sig fram till den första juli. Antingen måste PTS fortsätta begränsningen av sändareffekterna på mobilmasterna eller så måste mobiloperatörerna frivilligt avstå från att eh, dra igång de här högre effekterna. Alltså det går inte ihop där helt enkelt. Även om de flesta samtalen på tågen idag går över vanliga eh, mobiloperatörer så är det först och främst järnvägens eget mobiltelefonsystem som ska användas. Och man skulle i princip kunna lägga ner järnvägens egna mobiltelefonsystem i och med att man har byggt ut de här, det här G3 och allt vad det heter. Och det kommer ju helt nya system också, nya mobilsystem här med ännu högre hastigheter för surf och sånt. Så att man skulle inte behöva ha kvar järnvägens kodade system längre jag läste just det här på logförarens blogg faktiskt och han är ju en gammal journalist från Blekinge Lens tidning och det låter ju helt galet Trafikverket är ju bara ett exempel på flera myndigheter som har blivit en, en kolossmyndighet alltså med dessa byråkrater som har dessa löner och vi har också S.S. i Stockholm som behöver få in eller öka sina intäkter med en miljard och som snart kommer att tvingas att chockhöja eh, sitt eh, månadskort. Va? Man har redan idag stora problem med så kallade fuskåkare som kyvåker utan att betala för sig. Och med att höja biljettpriserna och kortpriserna kraftigt så kommer ju knappast fuskåkandet på SL att minska. Utan Det blir ju, det blir ju snarare tvärtom garanterat. Det kommer att öka. Det kommer att öka och det kommer att öka kraftigt. Jag är också inne tid och tätt på Svenska Järnvägsklubbens hemsida också. De har ju 5000 medlemmar och det är ofta flera, flera, enorma mängder människor som reser de här inläggen faktiskt. Jag jobbade ju 26 år på järnvägen på Stockholm central och växlade persontåg och posttåg och även ett tomteborda postterminal som nu läggs ner också. Jag var med om när man rev stockholm Ban och byggde upp Stockholm-Klara. Efter tio år så lade posten ner terminalen stockholm Clara. Och även Tomteboda-postterminal ska läggas ner nu till påsken. Och man har byggt upp en helt ny postterminal som snart kommer vara i full drift uppe i Rosesberg. Där man även bygger en Kombi-terminal. Och det är ett, ett enormt stort logistikområde i Rosersberg som ägs av kilenkrysset där jag förr brukade cykla ner från Märsta ner till genom militärt område ner till upplands Upplandsvesby där var det alltså stora rågfält det var rågfält och en liten, en liten grusväg man kunde cykla på och så var det arkeologer som undersökte marken innan och sen eh, åkerholmar och där byggs det alltså en stor kombiterminal där. Men som jag sa här till exempel så är det helt vansinnigt det här egentligen. Att vi har alltså inte råd med att underhålla 45 järnvägslinjer. Trafikverket får inte de, får inte de resurserna som man behöver. Vi har ju eh, dåliga skolbetyg. Och det blir bara sämre och sämre. Och det har gått ut för den svenska skolan. Och allt fler elever går ut utan. Och var, i vilka områden har eleverna de sämsta resultaten? Ja, inte, inte är det på Östermalm och Danderyd och Lidingö. Utan det är just i de så kallade socialt utsatta områdena. I de här problemområdena. I de här invandrarteta områdena. Där har vi alltid de här problemen. Det är inte bara hög arbetslöshet, hög kriminalitet och högt socialbidrags- och bidragsberoende, utan det är också dåliga, usla skolresultat. Om Man kunde se en omfattande statistik över Malmö skolor. Och det är klart att de bästa skolorna i Malmö de var ju, låg ganska högt upp. Men sen var ett antal skolor, framförallt de där allra längst ner. Där hade det verkligen sjunkit ner ordentligt när det gäller de här skolresultaten. Alltså, där man har de bästa resultaten, det är i de svenska områdena. Sen finns det naturligtvis områden som har hyfsade resultat som ändå har en hel del invandrare. Men det blir också det här stora koncentrationer av olika invandrargrupper, liksom... Hur har ni tänkt er egentligen alltså att invandra invandrare som bor i de här invandratheta områdena? Ja. Nej men alltså de umgås ju bara, de bor i områden. Det finns alltså, det finns alltså invandrare som tar sina barn eller som tänker på sina, barn, sin, sina barns framtid. Att de bor i de här områdena och de har sina parabolantänner och ser sina kanaler. Och de umgås bara med andra invandrare. De kommer inte i kontakt med svenskarna. Så de, är, de flyttar bort från de här typiska miljonprogrammen, höghusområdena, och köper sig ett radhus eller villor. Och det kunde jag se också där i Steningen. Bara en liten bit bort från, från höghusen på Släpninggatan. Att på slutet där så började komma komma enstaka invandrarnamn också på brevlådorna. Annars det ju mest svenska eller finska människor som bodde i radhusområdena va. För att deras barn kommer ju inte in i det svenska samhället. Och de är också väldigt oroliga för att deras barn ska komma i kontakt med de här kriminella gängen va. Och... Men som, som, som jag sa liksom att de här områdena som är täta har ju de här exakta tendenserna. Uh, det här med bilbränderna det kommer säkert från de här upploppen i England och USA till exempel. För det hade vi inte förr i Sverige måste jag säga. Vi hade inte bilbränder förr i Sverige. Och det ligger alltså så här med klotter också va. Det är också ett importerat problem. Och vi kan ju tacka också Olof Palme som var väldigt stolt över att han hade stoppat rådet Syd också. De skärpte nämligen lagarna 1966. Olof Palme var den statsminister som med stolthet enligt en, en, en lag 1975 som Sverige förklarade att man skulle bli ett mångkulturellt samhälle. Och Sveriges Radio gör ju allt, precis allt man kan för att Upphöja allt som har med invandringen att göra. Man försöker på Sveriges Radio få med invandrare som programledare. Gällde även tv. Man försöker få med invandrare i programmen. Man talar om deras ramadan. Och man talar om slöjan som mode. Här i P1. Inte ett ord. Om kvinnoförtrycket. Miljoner kvinnor tvingas varje dag. Att klä sig, att klä sig som hucklekärringar. Som vandrar i cirkustält. Och om de inte kler sig så så kommer de att bli misshandlade, att ta sina män eller dödade. De vet vad som gäller. Om de vill leva så måste de klä sig så här. Och det gäller ju täckta fullständigt. Va? Och ändå ser det väldigt bra med islam och ändå kommer de hit till våra länder, till våra kristna länder. Varför stannar man inte kvar då i de här muslimska länderna? Så det är också väldigt sjukt med att muslimer dödar andra muslimer. Men det ska ju sägas att de allra flesta muslimerna i Sverige och i de olika länderna och i de muslimska länderna är ju naturligtvis inga terrorister och så vidare. De tror ju bara på den här religionen. Va? Och det, det har ju ingenting, i, i Koranen har ju naturligtvis ingenting med islam att göra. Och det är ju naturligtvis, det är ju fred. Fredens och kärlekens religion islam. När man uppmanar till att döda de mottroende. Nu kommer väl islamska staten inte på sikt att kunna hålla ihop helt enkelt. För man har ju haft enormt motstånd. Man har förlorat många av sina krigare. Man har avhoppare och så vidare. Och även Boko Haram har ju motstånd då. Så man kommer inte kunna klara av den här uppgiften på sikt. Eftersom motståndet alltså är så kompakt va. Uh, USA är en stor orsak till uh, den palestinska tragedin. Uh, Israel har ju byggt en, en stat utan mandat från FN på stulen arabisk mark. Man uh, körde iväg 850 000 araber och även dödade en del av dem. Ja, det var 750 000. Uh, och byggde en, en, en judisk stat som är byggd enbart för judar. Rasblandning är förbjudet. Och ska judarna följa den heliga skriften så är de ju Guds utvalda folk. Och det är så hemskt också med judar som är utsatta för judahat. Men det är ingen som reagerar på när judarna i Israel skanderar i Jerusalem. Döda araberna. Döda araberna. Och USA, tack vare den mycket, mycket välkända och mäktiga judiska lobbyn. Man kan till stor del säga att det är judar som styr i Vita huset och de... Uh, judiska producenter som producerar filmer där man, där man glorifierar rasblandning, droger våld och per perversa grejer. Och det är judiska producenter också som ligger bakom en här gangster och, och helvete också. Därmed inte sagt att alla judar ligger bakom det hela. Uh, men USA har nu reagerat på att Netanyahu inte har något större intresse av att bilda en, en tvåstatslösning. Men vad skulle hända tror ni om USA stoppade sitt enorma ekonomiska bistånd till Israel och även sitt enorma militära bistånd till Israel? Vad skulle hända då tror ni? Skulle Israel överleva överhuvudtaget? Om titta på kartorna för det gamla Palestina så kan man se att Israel har kopplat åt sig, kopplat åt sig mer och mer utav det som var det ursprungliga Palestina vi eh, har också hyckleri att Ingrid Carlqvist ska vara ordförande för tryckfrihetssällskapet det räcker ju med att man kritiserar Israel på någon punkt så blir hon ju helt vansinnig där går ju gränsen för hennes yttrandefrihet men det är väl inte någon riktig man ska väl kunna kritisera både Israel, judar och zionismen utan att bli, bli kallad för antisemit eller andra hemskheter och enligt kulturministern som är svart afrikan av rastypen och inte svensk, även om en svensk medborgare anser alltså att det är rasisternas fel i Sverige att Sverige inte har råd med att underhålla det svenska järnvägsnätet. Det handlar alltså om 45 stycken järnvägslinjer där Trafikverket inte har de resurserna man, man skulle behöva för att underhålla dessa linjer. Det kan handla om en sänkning av hastigheten och så vidare. Begränsning av tågvikter och så vidare. Och eh, den svenska försvarsmakten jag menar, om Ryssland vill ta Sverige så har de inga problem med det. Om Sverige skulle ha ett försvar som ska skydda oss mot Ryssland då vet jag inte vad vi ska ha för ett försvar. Då måste vi ha ett enormt två ubåtar som regeringen har beställt från Kockum. Det räcker liksom inte va. Men Sverige har ingen konflikt med Ryssland och Ryssland kommer inte att invadera varken Gotland eller Sverige. Den gamla ryss lever vidare. Jag håller dock med om och reagerar naturligtvis kraftigt på de här gränskränkningarna som ryska militära fartyg gör på sjön. Och även militärflyget som kränker det svenska luftrummet. Samtidigt som Ryssland meddelar att inget land har kränkt deras territorium. Varför Ryssland håller på så här och kränker svenskt gräns, liksom, det betyder ändå inte att det blir någon krig. Va? Och även om det skulle komma in ubåt här i våran skärgård och sånt, och man kan tycka det är för jävligt, så betyder det ändå inte liksom att, att det är någon krig på gång så att säga. Och det är också mycket konstigt i att, att vi har en försvarsmakt som inte klarar av att få tag på de här ubåtarna eller sätta upp något. Slags signalsystem och sånt som, som registrerar uh, underverksamhet i, i skärgården och sånt. Uh, men så säga, det är inget krig på gång. Det är ingen ockupation, invasion från Ryssland mot, mot Sverige. Och Voice of Russia har bytt namn och heter numera Sputniknews.com tror jag. Det är, är så alltså Sputnik. Och det är på engelska dygnet runt. Vi har även. Uh, Uh, Russia Today som är en tv-kanal med en fin bild också dygnet runt på engelska. Uh, så att gränskränkningarna det, det är ett stort problem. Och det, det är ju ofattbart också att man medvetet kränker både svensk luftrum och, och även sjö, sjövägen också kommer in på svenskt område. Och det är också glädjande att Sverige och Finland ska ha ett mer på sikt också fördjupat militärt samarbete att Sverige och Finland tillsammans eftersom Sverige och Finland delar sjö sjögränsen med varandra men att Sverige skulle riskera en, en invasion utav Ryssland militärt va? Det, det är också som den ryska eh, ministern här i Sverige, ambassadören i Sverige sa att, att det är befängt att påstå att Ryssland skulle ha planer på att invadera Sverige hade de velat göra det så skulle man ha gjort det för länge sedan så att säga. Och vi kan konstatera att pengarna inte räcker. Och att de svenska statens finanser är hårt nedsatta. Man har ju hållit på nu i många år också sagt att det kostar ingenting det här med invandringen. För det är ju staten som betalar och Sverige är ju ett av världens rikaste länder. Jag var inne på Svenska järnvägsklubben där och tog upp det här också att det är ju konstigt också att Trafikverket inte har resurser för 45 järnvägslinjer när vi ändå lever i ett av världens rikaste länder och även äh, tagit upp det tidigare också att alla myndigheter får dra ner och där dras det ner men det finns en myndighet som heter Migrationsverket och där finns det obegränsade resurser det spelar ingen roll hur mycket de begär de kommer att få de resurserna man kan ju undra också hur Sverige kommer se ut om 50 år eller kanske 250 år. Finns det något Sverige kvar överhuvudtaget om det ska fortsätta på det här viset? Eh, redan eh, personerna bakom eh, den lilla organisationen Bevara Sverige Svenskt hade då varnat för invandringen eh, i en kommande framtid för Sverige redan i början på 1980-talet. Och de blev kallade både rasister och nazister och Leif Eriksson jobbade som dataoperatör på BPA och på grund av hans politiska åsikter så blev han avskedad från sitt arbete men han fick senare ett större skadestånd och han var också en av de som senare tillsammans med Framstegspartiet bildade Sverigepartiet för att senare bilda det ny nyare partiet då Sverigedemokraterna i februari 1988 man hade också en kulturförening eh, en perioden emellan där som hette Jalarhornet faktiskt ja, Stockholms närradio har ju tekniskt fel på sin webbradio för 88 MHz så att det hörs absolut ingenting jag hade tänkt att spela in min gamla sjuka, skräpliga gnällgubbe Jörn Lindberg också idag här men det går ju inte att höra Sen klockan går här. Vi ska ju ha White Voice också nu klockan 20.00. Jag måste se till att förbereda det. Eh, klockan 20.00. Eh, det är från whitevoice.com Och eh, hörs dygnet runt. Eh, tipsa era vänner. Skicka e-post eller gå in på Twitter och eh, dela med er av Sverigekanalen.com Schemalagda program då kan ni gå in på korta.nu snedstreck veckans program. Och stöd på bidrag plusgivarekontot är 634 252-1. Vi har den 21 mars 2015 och ansvarig utgivare är Gunnar Andersson. Det var någon som sa så här också att majoriteten av invandrare är inte kriminella men majoriteten av de kriminella är invandrare det går mycket lätt att forska på det här att se eh, från tingsrätter och så vidare, de här domarna för våldtäkter, narkotikabrott mord och så vidare och, och beställa de här domarna och läsa och se vad de här människorna heter eh, och så media håller ju på här, tidningarna pixlar bilder och försöker att dölja man, man skriver om, eh, det handlar om gäng ungdomsgäng och unga män och sådana här saker. I de här förorterna. Va? Men vi vet ju också vilka som bor i de här förorterna. Och det är aldrig så heller att statsministern kommer att erkänna att mångkulturen har misslyckats. Därför att i ett mångkulturellt samhälle så blir det det här höga arbetslösheten, höga kriminaliteten, höga bidragsberoendet. Det blir våldet, otryggheten. Det de här våldtäkterna och bilbränderna, och upplopp, stenkastning, oroligheter, otryggheten. Och det har gått så långt också att en del invandrare blir tvungna att lämna de här områdena för de vill inte att deras barn ska växa upp i det här och hamna i de här gängen. De vill också att deras barn ska växa upp i ett område där det finns mer svenskar. De kommer ju aldrig komma in i det svenska området om de bor i de här områdena bara tillsammans med andra invandrare liksom va? segregationen ökar, man talar om integration det blir, det blir inte det det blir segregation och den ökar och den har ökat, och den fortsätter att öka och den kommer att öka ännu mer alltså det mångkulturella samhället är dömt att misslyckas, det är bara soptippen som gäller och den svenska staten kan ta utav de resurser som egentligen skulle användas för svenska behov och pumpa in fortsätta pumpa in slösa bort i de här förorterna och fortsätta med de här projekten som tidigare projekt har misslyckats olika projekt för att få fler invandrare att komma ut i arbete som har lagts ner vart efter fiaskon och det kommer aldrig att lyckas aldrig någonsin det värsta är att man slösar bort såna enorma resurser utav svenska skattemedel och som SD sa förr i tiden i alla fall, att svenska skattemedel ska gå till svenska behov i första hand och vi skulle kunna hjälpa enormt mycket fler människor på plats i de här fattiga områdena istället för att släpa hit dem. Ska vi lösa världens alla problem genom att ta hit dem till Sverige? Det handlar ju alltså om miljarder människor. Vi kanske skulle göra som Reinfeldt sa han satte upp ett flygplan och tittade ner han kunde se öde skogar. Men herregud, tror den förra statsministern att det finns några asylsökande som vill bo i någon jäkla ödemark. I en liten stuga ute i skogen. Tror ni verkligen det? Nej, och de söker sig bara till de här förorterna. Där deras landsmän bor sedan tidigare. För de känner ju bara samhörighet med sina landsmän. De känner ju ingen som helst samhörighet med oss svenskar. Och klyftan mellan svenskar och invandrare ökar. Och de här hycklarna... <snar> som värmar för mångkulturen men bor på Östermalm de bor på Vasastan Danderyd, Lidingö de bor inte i Husby de bor inte Akalla de bor inte i Bergsjön, de bor inte i de bor inte Rosengård och så vidare, nej för de bor i de svenska områdena uh, Ulf Lundell bor på Österlen och han fick ett utsiktstorn där som han har kämpat emot i alla år det fick han som straff han har ju skrivit sånger här om fostelandet fosterlandet och alltihopa här. det eh, är mycket märkligt också egentligen. Och Sverige sa du gör ju allt också för att spotta på den svenska kulturen och att allt som, all kultur som invandrarna har, det ska upphöjas och de ska helst vara programledare eller medverka och det ska talas och det ska ha och slöjan som mode. Vi har miljoner kvinnor i världen som tvingas dagligen att klä sig som hucklekärringar och vandrande cirkustält. Och när man ser, jag mötte en hucklekärring här. Vem, vilken arbetsgivare skulle vilja anställa en kvinna som är täckt från topp till tå som ett vandrande cirkustält som en hucklekärring? Vem, vilken arbetsgivare vill anställa en kvinna som är klädd på det viset? Det här är ju rena stenåldern. Och följa de här sagoböckerna där det står att man ska hugga av armar och ben på sina fiender. Alltså det är ju någonting fruktansvärt det här egentligen alltså. Det finns ju inte ord att tro på sådana här sagoböcker och sådana här onda gudar. Där man ska hugga av armar och huvud och ben och allt på sina fiender. Det är ju helt sjukt.